È tutto mio. Ho capito che non mi è. Ancora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 Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Národná identita a vítam už aj našich dnešných hostí, Matičiara, pána doktora Petra Dragíského, pozdravujem vás. Dobrý deň, prajem. Ďakujeme, áno, a nášho stáleho hostia, pána Reného Pavlika, člena Združenia Slovenskej inteligencie. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem a teším sa na vysielanie. Áno, reláciu pripravuje a sprevádza vás s ňou Margareta Višna, členka Združenia slovenskej inteligencie a koordinátorka expertnej komisie pre slovensko-maďarské vzťahy. Takže dnešný názov, názov našej relácie je, čo sa to deje na juhu Slovenska. Takže počúvajte, vážni poslucháči, ja prajem vám príjemné počúvanie. Na začiatok v úvode relácie zvykneme mať to okienko pána poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, ale keďže dneska nie je v relácii, dnes nie je v relácii, takže prejdeme rovno na správy, ale aj tu budeme mať trošku takú menšiu zmenu. Teda tie najnovšie správy zahrnieme do nášho jadra dnešnej relácie, takže vlastne prejdeme hneď na úvod našej témy a aspoň teda uvediem nejako, o čom by sme mali hovoriť a čo chceme dnes povedať posluchaťom. Takmer každý deň pribúdajú nové správy o čoraz väčšej maďarskej agresii nielen na juhu Slovenska, od Bratislavy, Trenčína, Žiliny, Popradu, Nitry, Rímavskej soboty, Košic až po Prešov. Všetky hospodárske oblasti sa postupne a potichu napájajú na maďarskú hospodársku sieť ekonomicky, politicky, vojensky, kultúrne, a to v doprave, zdravotníctve, športovej a mimovládnej oblasti, školstve a tak ďalej. Spolu s ostatnými oblasťami susedných štátov Maďarska vytvárajú systematicky a cíjelene ucelenú hospodárskú sieť na území historického úrska, teda Veľkého Maďarska, kde o Slovensku určite nebude, nebude rozhodovať Slovensko. Síce so súhlasom Slovenska, ale bez vedomia o tom, čo sa deje. Úlohou hostí našej dnešnej relácie bude pokúsiť sa celostne odkryť túto nebezpečnú hru proti Slovensku. Proti Slovensku. Na, týchto, na rôznych príkladoch konkrétnych. Iredenta a revizionizmus dnes už bezprostredne ohrozujú suverenitu a územnú celistvo Slovenskej republiky, ktoré sa netýkajú iba južných území. Takže toľko na úvod a ja ešte... Pre také, aby sme mali také všeobecné e, správy o tom, čo chceme hovoriť, tak nejaké zastrešenie. Poslucháči to už určite poznajú takí, čo počúvajú pravidelne našu reláciu, ale zopakujem aspoň tak všeobecne. Častokrát tu spomíname istý maďarský koncept, alebo teda istý maďarský program, koncepciu karpatskej vlasti 2014 až 2030, Zvykneme o nej hovoriť tak všeobecnejšie, len teraz uh, by sme to trošku celú, celé všetky tieto, alebo celú tú situáciu, alebo celý ten proces, čo sa deje na juhu Slovenska, aj v priláhlých ďalších susedných štátov Maďarska, uh, trošku z iného uhla pove, po, pohľadu uvedieme, a, aby sme teda lepšie predstavili poslucháčom aj o slovenskej spoločnosti ako, čo sa tu vlastne deje. Možno, že inokedy sme to nehovorili tak ucelene, takže možno, že boli trošku aj nezorientovaní v tej problematike. Takže k tej koncepcii Maďarsko už verejne a vždy už zásadne uvažuje okruhu územia Veľkého Maďarska. Hovorili sme, že pre ten ich felvidek, teda celé Slovensko, nie iba Júh Slovenska, je Naplánovaný plán Gabriela Baroša, ktorý e, sa už naplňa e, v jednotlivých oblastiach. Maďarsko za posledné 10 ročie vyvinulo veľké úsilie na podporu svojich zahraničných Maďarov vo všetkých oblastiach ich existencie. A nie len reálnej, ale aj duchovnej, kultúrnej a symbolickej, čo je ešte dôležitejšie. Podpora budapešťanských vlád, budapešťanských vlád pre maďarskú menšinu cez rôzne fondy, nadácie a združenia je badateľ na školstve, finančne aj metodicky, podnikateľskej oblasti, budovaní mostov a kúmp cez hraničné rieky, v programoch pre rodiny, voľnočasových aktivitách, obnove a stavbe kultúrnych pamiatok a pamätníkov, církvy. Juch Slovenska zaplavuje maďarský tovar pre spárovanie maďarsko-maďarského obchodu vo fiktívnej karpatskej kotline. Urýchlenie sa rozdáva maďarské občianstvo. Maďarsko netransparentne kupuje nehnotelnosti a pamiatky na Slovensku. Vieme, že príjmy na realizáciu tohto programu, procesu sa e, prichádzajú z Maďarske, od maďarskej vlády aj maďarských fondov. A samozrejme od štátnych fondov Slovenskej republiky. Hlavne Menšinový fond, ale sú to aj zo samozpráv a tak ďalej obci. Menšinoví naplňajú tento program sme to viackrát hovorili. Kto je nositeľom týchto, týchto, um, tejto realizácie tohto procesu? Sú to menšinoví politici, samozprávy, církev, školstvo, kultúrne inštitúcie a samozrejme mimovládne organizácie. A ešte poviem na také... Hovoríme častokrát o tej Iredente, aby sme si vysvetlili aj ten pojem. Možno nie všetci poslucháči rozumejú, o čo je. Presne podľa aj, aj takého historického chápania, aj podľa slovenských slovníkov. Je to nacionalistické hnutie národnostnej menšiny za pripojenie štátneho územia, ktoré obýva k inému štátu. Ja si dovolím povedať dnes už, že skutočne ide o hnutie. Že to nie je už nejaké živelné, nie je to iba nejaká, jednorazové nejaké podujatia alebo udalosť alebo nejaký čin. Ale je to skutočne hnutie. Budeme o tom hovoriť, prečo, prečo toto tvrdím. A utvrdilo mi to hlavne posledné také, posledné také podujatie, kde si teda Maďarsko dovolilo na území Slovenskej republiky realizovať celoštátny maďarský sviatok. No, ale budeme hovoriť o tom ešte. Takže, aby sme už prišli k veci, ako sa hovorí, rozdelila som tieto tie príklady, na ktorých chceme poukázať a usvedčiť z toho, že sa naozaj naplňajú nejaké revizionistické programy, alebo niečo, čo hraničí s Iredentou, alebo aj súvisí s Iredentou, tak som zadelila všetky tieto, uh, tieto údaje a správy do jednotlivých oblastí ako politika, ja neviem, doprava, zdravotníctvo, školstvo, kultúra a tak ďalej. Čiže poprosím aj mojich hostí, že keď sa budú vedieť pripojiť v tejto oblasti, čiže začali by sme napríklad politikou ako takým zastrešujúco oblasťou. Samozrejme, že sa to nedá všetky tie príklady presne ohraničiť, ale to nevadí, budú mať prepojenie, nevadí nič sa nedede. Všetko je v podstate politika. Takže začali by sme oblasťou politika, ja vždy prečítam taký uh, ten plán a očakávania. Tej, toho maďarského programu, alebo tej koncepcie presne, lebo tam sú presne zadefinované uh, jednotlivé oblasti a čo sa očakáva. Takže aj toto je také všeobecné, ktoré aj konkrétne oblasti, takže nevyhneme sa ako nejakému prepojeniu. Takže koncepcia karpatskej vlasti 2030, predpoklad alebo predstava v tom roku 2030 by mala byť že sa posilní posilní sa nové národné zjednotenie a kultúra súdržnosti sud a spolupráce v Karpatskej Kotline a komunity v zahraničí, to znamená maďarské menšiny e, v susedných štátoch, ako aj v Slovensku, budú mať širokú autonómiu, rozsiahle presadzovanie záujmov a dobre rozvinutý inštitucionálny systém. Prezident Inštitútu pre národný a strategický výskum, ktorý naplňa tento program, Jenosá, sa volá tento pán, hovorí, citujem, otázka národného zjednotenia nie je ničím iným, ako potrebou vybudovať koherentné systémy karpatskej kotliny vo všetkých oblastiach života. Teda vo vzdelávaní kultúre, ekonomike, sociálnej starostlivosti a tak ďalej. Tí, ktorí sú za hranicami, vidia, že po mnohých premárnených rokoch boli v tomto období konečne prijaté najdôležitejšie zákony národného zjednotenia, z hľadiska verejného práva, ktoré možno dokonca nazvať piliermi spoločnej budúcnosti Maďarov žijúcich v Karpatskej Kotline. Koniec citátu. A následne pokračuje ďalší citát. Vybudovaním, toho pána, vybudovaním hospodárs koherentných hospodárskych systémov v Karpatskej Kotline je možné dosiahnuť cezhraničné národné zjednotenie, pretože maďarsko-maďarská spolupráca poskytuje príležitosť čerpania fondov Európskej únie určených na spoluprácu medzi členskými štátmi, poznámka teda Euroregióny, prostredníctvom ktorých môžeme využiť v 21. storočí tragédiu 20. storočia. Konec citátu. To asi chápeme, že čo znamená tragédia 20. storočia. Je to Trianonská mírová zmluva. To je pre nich neskutočná tragédia. Ak sa otvorí táto zmluva, tak vieme, že asi ukončí sa akýkoľvek pokoj a nastanú veľké rozbroje. To si neviem ani predstaviť. Takže toto je taká predstava tej oblasti všeobecnej, politickej, dajme tomu, aby sme mohli to tak nejak zadiriť aj tie naše príklady. Ako, ako si predstavujú roku 2030, uh, ako si predstavuje maďarská vláda a maďarský parlament, ktorí to schválili, situáciu na, a teraz čo sa nás týka samozrejme, na juhoslovenská. Takže uh, aspoň teda, aj keď tá menšinová maďarská strana Aliancia je trošku už tak v úzadí, pretože už e, sa nedostala do Národnej randy, tak aspoň toľko poviem pre takú, pre takú ucelenosť, že mm, po e, parlamentných voľbách aj e, v Aliancii sa udiali voľby, alebo teda zasadal snem, alebo valné zhromaždenie, alebo čo, to majú, a zvolilo sa nové vedenie. Na, za predsedu bol zvolený maďarský štátny občan, ktorý, pokiaľ ja viem, nemá slovenské štátne občanstvo, pretože ako vieme, že sa jedno z druhým vylúčuje a on sa, myslím si, že medzi prvými prihlásil, že teda, uh, požiadalo štátne maďarské, maďarské štátne občanstvo a ho dostal. A presadzuje sa, nové, nové vedenie presadzuje zmenu éry, politiky, alebo teda činnosti aliancie. A to neznamená nič iné, len to, že sa taktika a stratégia mení. Nie obsah. Stále je to to isté. Možno, že aj obsah mierne a to agresívnejšie, ale určite ako celkový obsah nie. Skôr teda tá zmena taktiky na otvorenú a útočnú. No a ešte, neviem, či ste zaznamenali, najnovšie vyhlasujú menšinoví maďarské maďarské predstavitelia, že oni bojujú za maďarskú nezávislosť a slobodu. Tak sa môžeme pýtať, že čo to, akože aká nezávislosť, maďarská a sloboda, nemajú slobodu alebo nezávislosť, nie sú. No tak nám to aj vysvetlili, čo to znamená tá maďarská nezávislosť a sloboda. Napríklad na juhu Slovenska. Naši maďarskí spolupčania sú zrejme takí závislí a neslobodní, že musia stále žiadať e, práva, pretože asi nežijú ako normálni, bežní občania. Neviem, myslím si, že žijú, ale tak. Toto sa snaží presadiť Menšinová aliancia. Teda čo znamená boj za maďarsku nezávislosť a slobodu? Rovnaké menšinové práva ako väčšina, maďarský štátny jazyk, samostatná cirkev, autonómne školstvo, národné menšinové rady, teda autonomia územná a tak ďalej, tak ďalej, ešte tu budeme rozvádzať. Takže všetky tie práva až smerom k autonómii a veľkému, čo, Maďarsku, Uhorskú, že neviem, ako to nazvať. <laughs> Takže toľko na úvod ešte a potom budem pokračovať samozrejme, ale aby som dala aj vám slovo. Ak máte teda konkrétne príklady, alebo poveda viete povedať niečo k tomuto všeobecnému, máte vy nejaké citáty. Prosím, nech sa páči. Môžete začať, kto je pripravený, alebo kto chce začať, buď pán Dragisky, alebo pán Pavlík. Ja sa pokúsim. Dám prednosť tým, čo už tam boli, <rý> radšej. Nech sa páči, áno, pán, pán Teraz neviem, kto má hovoriť. Áno, áno. Ja? No, ja by som k tomu všeobecnému povedal všeobecne. Sme nenapraviteľní. My sme rozdelení na dve skupiny občania Slovenskej republiky. Jedn, myslím teraz konkrétne na Slovákov. Slováci sú lahostajní, všeobecne sú lahostajní, dokiaľ sa im to ako si nedostane úplne pod kožu. Prestaneme mať prístup k jedlu a vode, tak potom sa začneme nejakým spôsobom brániť a hľadať riešenia to je jedna skupina. Už bude to je druhá skupina, väčšinou je neskoro. A potom je druhá skupina, to sú politici. A tí sa zase vyznačujú tým, že sú absolútne naivní. Tá naivita sa ťahá od našou históriou od, od prvopočiatku. Nechcem ísť až tak ďaleko, ale, ale pristavme sa pri prvej svetovej vojne, keď v Trianone sa rozdelili hranice, rozdelili sa štáty a určili sa hranice. Predstavte si, že, že takmer rok po rozdelení hraníc a určení v Trianone Slovensko s Maďarskom sa naťahovalo, že káďal bude viesť tá južná hranica, pretože Maďarsko sa nechcelo zmieriť s tým, že že by prišlo o také územie, ako je Slovensko. V tom čase Slovensko bolo pomerne priemyselne vyspelé a vyspelejšie ako tá časť, ktorá sa nazýva Maďarsko. Preto, aby sa zahviela tá, tá minulosť, tak Maďari nepoužívajú vôbec pojem Úorsko, to používame my. A oni používajú výlučne pojem Maďarsko. To znamená, že všetko, čo je maďarské, čo bolo maďarské, to je maďarské aj dnes. A oni sa k tomu tak stavajú Aj, aj dnes však vieme, že do, do dnešných dní Trianon je, je hamba Maďarska, Oni to berú ako národný smútok ako prehru. A od tej, druhej, od tej prvej svetovej vojny bojujú o to, aby sa všetko, čo malo Uhorsko, ktoré poznáme my ako Uhorsko, sa stalo open maďarským. Takže oni majú problémy s Rumunskom, majú problémy uh, s nami, ale u nás majú veľký úspech, pretože Rumúni majú trošku inú povahu, ako máme my. A aj v druhej svetovej vojne sa prejavila tá maďarská snaha obsadiť územie, tak zase vo viedenskej arbitráži, teda bolo to vo viedni 2.11.38, získalo Maďarsko takéto územia, teda teraz hovoríme len, len mesta. Senec, Galantu, Vráble, Levice, Lučenec, Rímavskú sobotu, Jelšavu, Rožňavu, Košice, Michalany, Veľké Kapušany, Užhorod, Mukačevo, a teda získali jednu štvrtinu územia, ktoré patrilo uh, buď Československu, a, a teda aj Slovensku. My sme vtedy stratili 11 927 štvorcových kilometrov a takmer 1 milión obyvateľov. Čo sa stalo s tými obyvateľmi, ktorí uh, dostali na území obsadenom Maďarskom. To je veľmi dobre popísané v krvavej hranici, ktorú samozrejme je bežný človek myslím, že, že v nejakých renomovaných nikúpectvách nedostane, ale tam sú presne popísané v tej knihe Krvavá hranica, sú presne popísané dôsledky toho, čo sa stalo so Slovákmi, ktorí boli v podstate uh, lahostajní a čakali, až ako to dopadne a, a, a čo sa z toho stane. To isté sa deje totiž aj dnes a tá najvýta um, politikov je, je katastrofálna. Ešte som nepočul, ako sa vyučuje história, teda deje pís na základných školách a na, na ostatných školách maďarským vyučovacím jazykom, ale pochybujem, veľmi pochybujem a, a bol by som rád, keby sa niekto kdo má prístup k týmto učebnicám, aby sa niekto ozval a povedal, či sa mýlim alebo, alebo hovorím pravdu. Verím, že v tých učebniciach maďarských sa učí o trianone ako o hambe, nie ako o v výsledku nejakého delenia, ktoré bolo uznané celým svetom. Celý svet to uznal okrem Maďarska. Takže deti, ktoré sú na základných školách s maďarským vyučovacím jazykom, sú vyslovene učené alebo stavané svojimi vedomosťami, o ktorých pochybujem, že sú pravdivé, sú stavané proti štátu proti štátu, ktorého občianstvo majú. Prejavuje sa to aj tým, že ich znalosť slovenčiny je z roka na rok horšia. Už som hovoril niekoľkokrát, že som chodil pravidelne po Žitnom ostrove, mal som úsek, bol som zamestnaný na Hydrometeorologickom ústave a mal som úsek až po Štúrovo. Všade som sa dohodol občanmi, ktorí mali maďarskú národnosť, pretože všetci, nehovorím, že, že brilantne, ale všetci sa dorozumeli po slovensky. Pochybujem, že dnes by sa mi to podarilo s ľuďmi, ktorí tam už tri generácie žijú vlastne v samostatnom Slovensku. Naša, naše školstvo sa tomu absolútne nevenuje. Našu, naše orgány štátne, ktoré sú zodpovedné, napríklad um, policia, sa tomu nevenuje. Určite um, neskúmajú um, učebnice a určite neskúmajú výsledok. Keď um, Margaretka, vy ste čítali, čo všetko si nárokujú, tak je to, je to neuveriteľné, pretože není ďaleko a budú nás nútiť nás Musím povedať väčšinu, aj keď je to trošku smiešne, lebo tá, tá mm. väčšina je 3,5 milióna, maďarská menšina má povedzme 500 tisíc, tak oni teraz budú chcieť, keďže ten jazyk je rovnocený, chcú, aby bol jazyk maďarský rovnocený s jazykom slovenským, tak, tak ja sa budem musieť učiť maďarsky. A to nie je všetko. Že ak maďarskina je... sa stane... V rovnoceným jazykom kvôli tomu, že ich je 500 tisíc za okruhy, tak sa budeme musieť učiť aj Rómčinu. Pretože Rómov je, Rómov je taktiež asi 400 tisíc. Sú to veľká menšina, ktorá má kodifikovaný jazyk, nami, uznávaný, nami teda aj kodifikovaný jazyk, ale a Bola by to diskriminácia pre Rómov, keby sme neovládali rómsky jazyk. Rómovia kľudne môžu žiadať v Rómčine názvy obcí, kde majú tých 10%, volá, kedy to bolo 20, teraz už je to 10. M môžu to žiadať a keď to nedostanú a nebudú mať všetky tie práva, ktoré má maďarská menšina, tak, tak Európska únia môže povedať... Keď tam príde ombudsman a povie, ako my tých nešťastníkov, ako my ich ob, teda obmedzujeme v právach, tak, tak môže sa stať, že nás Európska únia napomenie a bude chcieť, aby sme mali aj rómsky jazyk rovnocenný s tým maďarským jazykom. No keď urobia rómskú autonómiu... <laughs> no, tak... Maďari zatiaľ netvrdia, že, že oni chcú mať autonómiu. Oficiálne to netvrdia. Ale, ale, ale čo iné to ale je. Áno. No, no tak samozrejme, že oni chcú Čude? mať autonómiu. Ja, ja tomu rozumiem, že chcú mať autonómiu. A, a naši politici to kľudne nechajú tak. E, potom e, nebude trvať dlho a, a Maďari, maďarská autonómia povie, že není spokojná s tým, ako sa tu majú. A táto línia Senec Galanta až, až veľké Kapušany, táto línia krúdne môže prípadnúť im. Ak nemajú radi Slovensko, ak nemajú radi slovenskú politiku, ak život na Slovensku je im strašne zaťažko, veď v dnešných časoch nie je problém, aby sa zobrali a, a išli kamkoľvek, treba do Anglicka môžu, môžu sa presťahovať do Španielska, do Grécka, kde je perfektné teplé more. Ja si myslím, že, že toto naši politici podceňujú a môže sa nám to... Um, ja, ja som presúčený, že sa nám to aj vymkne z rúk, ale potom bude neskoro uh, no, presne. Rúka. Potom už za obeti. Jednu faktickú poznámku, prvnež vám dám slovo pán Dragísky, že Môžeme samozrejme hovoriť aj súvislosti. A to je práve aj tá tzv. rómska menšina, e, ktorá sa tu prelína a vieme, že tam sa tiež politikárči v prospech maďarskej menšiny a toho počtu, pravda, ide zase o voličov. Takže je to veľmi úzko prepojené. Kľudne to môžete tie súvislosti prepať. Pán Dragísky, povedzte nám vy teda váš názor. Dobre, tak keď sme začali týmto, tak ja by som v prvom rade chcel povedať, že oni sami, Rómovia, sa distanciujú od cigánov a považujú za dve skupiny toto etnikum. Že sú aj rómovi, aj cigáni. Tak neviem, prečo my tu stále hovoríme o nejakých rómoch, keď urážame potom cigánov, že neexistujú. Čo v podstate by aj mohlo byť, že neexistujú, pretože keď tu pozerám, mám tu pred sebou všetanie ľudového roku 2011. V Rymavskej sobote bolo 24,5 tisíc ľudí, z toho cigánov a rómov 247 osôb. To je 1%. V 21. klesol počet obyvateľov už iba na 21 tisíc a cigánov a rómov bolo dovedna 181, to znamená pokles 47 plus 1966. To je stále takmer 1%. Maďarov sa hlásilo dovedna pred desiatimi rokmi. 30%, dneska 31%. Oficiálne alebo neoficiálne, hovorí sa, že asi tak na polovicu sú. Ak by to tak bolo, tak to znamená, že tých 31% je 15,5% nemaďarov. Ne no, ale chcem sa vrátiť ešte k tomu, čo bolo povedané o školstve. Je to zaujímavý štát, tento náš štát, že štátom platení pedagógovia a to od materskej školy až po Tzv. univerzitu, ignorujú štátny jazyk. Ani sa necekne. Prídu deti na vyšetrenie, môžem povedať niekoľko takých príkladov, že taká 30-35 ročná matka musí 13-14 ročnému siedmakovi to močiť, čo vlastne sa pýtam. A ona hovorí, že viete, ja by som aj chcela, aby sa naučil po slovensky, ale u nás v rývalskej sači, Zrušila starostka vtedajšia, keď sa to stalo, človenskú školu. No keď to v Rimavskej sa dobre, čet ho ber, tak tam aj tak je to zloženie obyvateľstva všelijaké. A keď mi toto povie tu zo stredu mesta, zo školy na Šrobarovej ulici v Rimavskej sobote, to isté, behom dvoch týždňov iná matka, pri podobnom prípade, tak ja neviem, čo na to povedať. Keď v okresnom meste sa ignoruje štátny jazyk. Ďalšia vec, dejiny. Dejiny píšu výťazy. Ako je možné, že sme za 35 rokov, keď sme sa zaradili medzi výkazom výťazným havlom a predtým slovenským národným povstaním, nenapísali vlastný dejepís? Ako môžeme dopustiť, že do tzv. maďarských škôl, čiže slovenských škôl s vyučovacím jazykom maďarským, prichádzajú učebnice dejepisov z Budapešti. To je taká realita, že toto fakt si neviem vysvetliť, prečo toto dopúšťame. Prečo sme to dopustili? Nemáme zákon na ochranu republiky. Nemáme zákon na ochranu jazyka. Ten, tá Slovenčina, keď tak počúvame z tých archívov, keď naše hlasateľky bývale, Kočtuchovú, Galánovú a celú plejadu, ale to bolo radosť počúvať. Dneska máme toľko anglicizmov, že to jazykovedci už nazvali Slovanglit. A ja to doplňam stále, že to je čechizovaný Slovanglit. Chýba výchová k národnému povedomiu. A to už od tej škôlky. Darmo v škôlke deti zastievajú, ja som Slováky, Slovenka. Ale čo potom ďalej? Mali by sme si v tomto zobrať príklad, lebo myslím si, že v tomto by nám Maďari mohli byť Veľkým príkladom. Čo tu máme ešte. V väčšinou, keď sa hovorí o tomto spolunažívaní tak počúvam, že my nemáme problém so spolunážívaním s Maďarmi. Ale ja som toto nepočul povedať ani jedného z prominentov nejakých maďarských strán politických, či predošlých, či terajších. Ani jedného. Ako to kedy si povedal vlado Mináč na Žrodách, že každá vláda v podstate, teraz už môžeme povedať, že každá vláda vysí na šnúrke durajových gatí. Ďalšia, taká zaujímavá vec, čo som si minule uvedomil keď som počúval o obrannom pakte to. Najlepšia obrana je útok. Tak ma to učili. Ja hral som od ping-pongu až po hokej. Všetko možné. a ja nepoznám trénera, ktorý by mi toto nebol do hlavy hustil. Takže najlepšia obrana je útok. Oni bránia svoje národné záujmy tým, že útočia stále a potrebujú stále niečo nové. Hoci to majú. No a my dneska vlastne nemôžeme sa vyhovárať ani na pešť, ani na Prahu, ani na Moskvu, ale na druhej strane musíme robiť všetko to, čo káže Brusel. Ako máme my samostatnú a zvrchovanú republiku. A čo sa týka posledných udalostí tu, možno viete v možno nie, ktorí sme súhlas s osadením sochy Matéja Hrebendu pred knižnicu, ktorá nesie jeho meno. Bojujeme za to už 4 roky a teraz si dali podmienku, že zároveň, aby sa to schválilo a aj podalo na Pamiatkový úrad, aby zároveň zo so sochou Hrebendu bol nejaký zázračný jeleň tam osadený plechový lebo to je symbol Maďarov, nejaký významný symbol, pre nich nenahraditeľný. Ak ten by nebol, tak by nemohol byť ani hrebenda. A je to historický symbol všetkých národov, žijúcich v karpatskej kotline. No neviem, ktorých teraz myslia, či pečeneho kumánov, sykulov, cigáňov aj rómov a viac ako tisícročného pohkojného spolunažívania našich národov. Tak neviem, kde takéto kto zobral ten autor tohto spisu, alebo tu nie je ani podpísaný, iba sedem nejakých spoločností sobotských. Tak to spolu na Žeiváni, veď prvých 100 rokov to bolo vyplienenie Veľkej Moravy, čo píše Konstantin Porfirovianet. On píše, že obyvateľov Veľkej Moravy, týchto sedem kmeňov, čo tam prišlo, ktise odohnali z tohto územia. No a potom do tých tisíc rokov treba zahrnúť najmä to obdobie, keď sa začala Maďarčina presadzovať ako jediný jazyk od roku 1830 zhruba, ale už aj predtým. No a po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, veď ľudia privorili tí, ktorí predtým ako tak mali nejaké zamestnanie na úradoch. Tých rozohnali. Potom takú symboliku, ktorú by som prezentoval, ale už asi hovorím dlho, tak neviem, či to nenecháme na ďalšiu. Áno, áno už som vás chcela, že nevystrieľajte si všetky náboje, lebo ešte sa okay. budeme venovať aj tomu hrebendovi, aj tom, tom, tej, um, tomu vášmu plánu, plánu v tej časti kultúre. Zatiaľ teda ďakujem a budeme pokračovať ešte, ja mám nejaké príklady a potom pôjdeme na ďalšiu oblasť. Takže uh, ja by som povedal takú dosť živú ako správu, ktorá teda bola na výročí 80. výročie teda tzv. košického vládneho programu, kde teda práve teraz je to župný dom v Košiciach, kde sa menšinoví predstavitelia stretli a vydali také vyhlásenie s 13 požiadavkami ktoré majú... Je to stále to isté, ale poviem, lebo je to súčasné, práve živé. Je to v prvom rade zákon o právnom postavení národnostných spoločenstiev. Zaobalili to do takéhoto, do takéhoto právne postavenie národnostných spoločenstiev. To je vlastne zákon o postavení národnostných menšín, ktorý je momentálne, pokiaľ ja viem, je pripravovaný legislatívny zámer na úrade spolnomocnenca vlády pre menšiny. Ale to je práve ten nebezpečný zákon, čo sme o tom hovorili, už aj my, aj hádam v každej relácii, že ten by pripravil právne prostredie pre tú územnú autonómiu. Tam je to podmienené rôznymi uh, krokmi, ako musí sa zmeniť uh, ja samozprávne obvody, uh, tá verejná správa sa so musí zmeniť mus na každom tom stupni musí byť zástupca menšinový a tak ďalej. To teraz nebudeme rozvádzať, ale teda toto je v prvom rade presne toto je ten právny podklad pre tú autonómiu. To, čo som na začiatku čítala, ako tá koncepcia, čo má v pláne. Ďalej je to národné rady. To je presne to, čo e, vlastne zaimplementovať do, tých, do tej verejnej správy. Tie národné rady. To je inštitucionalizácia e, menšinových práv. Uh, administratívne členenie na základe prírodných regiónov. Tých prírodných znamená uh, podľa... Je to také priehľadné, až sa musím smiať na tom, lebo nerespektuje vôbec uh, ako slovenské obyvateľstvo, ale len podľa obyvateľov uh, inej národnosti. Ďalej, maďarčina ako úradný jazyk. Nie ako úradný, ale ako rovnocenný štátny jazyk so slovenčinou. To je požiadavka, aj keď to akokoľvek zaobalia. No, ale už aj ten návrh bol tam, takže tam sa už priznali k tomu, že e, má to byť rovnocenné. O, ďalej, oprava volebného zákona samozrejme e, pre nich špeciálne, pre menšiny aby boli, boli nejaké nižšie percentá na získanie mandátu alebo vstupu do, do Národnej rady aj inde, teda do všetkých týchto e, tieto mandáty hej. tuto už podrobne sa venujú tomuto, teraz nebudeme rozvádzať, ďalej zákon o ochrane lokálnej seba identity tak predstavte si čo vymysleli to som sa už úplne ako prekvapila naozaj až ma to šokovalo Uh, Tuto sa trošku prístavím, aby mali možnosť samozprávy, hlavne tam, kde sa prisťahuje no, väčší počet obyvateľov slovenskej národnosti, aby mala možnosť samozprávy regulovať toto, pristahova, toto pristahovanie. Vieme, že takto sa to deje aj v tých južných okres, uh, západných okresoch uh, pri Bratislave, No a napríklad samozpravy by mohli mať, mali mať právo nejaké nástroje v súľade s právnym štátom, samozrejme to treba zakomponovať do právneho systému a filtrovať tých, ktorí sa nás Filtrovať. Teda e, samozpravy by mohli zahrňať vylúčenie na dobudnutie nehnuteľnosti, všeobecné predkupné právo miestných obyvateľov, aby nemohol kúpiť Slovák, ale aby doslova takto toto je našité podmienkou nadobudnutia nehnuteľnosti a zriadenie adresy bydliska alebo zavedenie miestnych daní. Ja neviem, ako si toto celkom predstavujú, že tie miestne dania ako by platili, že slovenské národnosti by platil viac, lebo tí sú väčšinou pristahovaní. Hej? To je vyslovene na toto, lebo už sledovala som tú debatu k tomu, keď bola, bol aj ten problém so základnou školou, zriadiť základnú školu s v štátnom jazyku v rohovciach, okres Dunajská streda, tak už tam sa im to strašne nepačilo, koľko je tu prisťahovaných slovákov. Takže už sa okamžite treba, už treba robiť okamžite opatrenia. Takže po siedme je to nenávratná podpora bývania v zaostávajúcich regiónoch, však to môže byť dobre, len zase tam. Vidím uprednostnenie podľa národnosti zase diskrimináciu a tak ďalej. Južný akčný plán, južný akčný plán východný akčný plán, to je stále ten Juh, hej, ale oni to stále delia na východ a Juh, tak, tak to je ako podpora infraštruktúry, modernizácia a tak ďalej. To nie je zlé, samozrejme, to ako súhlasím s tým. Len zase to bude mať nejaké zátrhely, ktoré nebudú v prospech e, všeobecne pre obyvateľstvo. Podpora domácich výrobcov, komplexný program vodného hospodárstva. Aj tu sa trošku predstavím aj tá podpora domácich výrobcov. To ešte potom e, budeme hovoriť aj o ob, e, oblasti ponospodárstva. Aký je záujem túto z maďarskej strany o vodu, potraviny, aj všeobecne úrodné pôdy. Takže prečo, prečo ten komplexný program vodného hospodárstva a podpora domácich výrobcov? Ďalej, po 11, spravodlivý systém financovania miestnej samozprávy. To sú tie, že sú diskriminované južné obce oproti severným. Tam je ten príspevok, neviem ako to presne ide, to nie je podstatné teraz, že proste viacej sa kúri na severe, ja neviem na juhu proste je to menej a tam nejaká, recipro, nejaká reciprocita by mala byť a spravodlivá, akože. to, to je na debatu voľné používanie symbolov no tak zase o čo ide tak vieme, čo pod tým sa chápe hlavne v tých športových podujatiach sprísnil sa ten zákon o štátnych symboloch a teda aby sa voľne mohli používať maďarské štátne symboly aby tu ale maďarská vlajka pred každým obecným úradom alebo mestským úradom kultúrnový štítoc však to tak už v podstate aj je a na iridentistických pamätníkov z čias okupácie ma, um, sl Južného Slovenska Juhu. No a potom po, ďalšie, po 13. zrušenie princípu kolektívnej viny. A to sú Benešové dekrety a už sme doma. Hej. Takže toto je ich predstava. Ale sa to úplne zhoduje s tým, čo sme aj tu hovoríme v každej relácii, aj čo som spomínala pred, na v úvode a citovala som tú koncepciu karpatskej vlasti. Karpatskej kotliny vlasti. Eh, no, takže takže toto je najaktuálnejší e, posledný, teda posledné požiadavky. Samozrejme, bolo ich viacej. Bolo tu výročie 8. januára, bolo výročie e, komarňanského stretnutia, zrejme si pamätáte, v 94. keď sa tu stretlo, neviem, hádam aj 3000 e, príslušníkov maďarskej menšiny a to boli zástupcovia obcí ako primátori starostovia. a politici menšinoví žiadali špecifické postavenie juhu územia. Hej. Tak horko ťažko sa to potom nejako podarilo ukočírovať, že teda sa to neudiala tá autonómia, alebo teda nejaký zárodok toho. No, ale stával, stavia sa na tom, lebo bolo to spomienkové stretnutie menšinových predstaviteľov a zase sa vznikla taká petícia za tie menšinové právy. Čiže neustále sa pracuje. To len hovorím príklady, ako sa vlastne naplňa ten program, tá koncepcia. No a potom je tu na podporu tohoto, tohoto zákona o autonómii založiť Združenie Maďarských samozpráv. To sme už tiež o tom hovorili, len to príkladám ako príklad, že ako sa podporuje tá koncepcia. No a teraz treba povedať aj o tom, ako sa, ako sa vytvárajú cieľenie, organizovanie a systematicky tie politické menšinové hniezda, také, také oblasti, kde sa tam zoskupujú, kde si robia tú svoju politiku, ale tá sa týka vlastne e, v podstate celého Slovenska. Sú to, žiaľbohu, univerzity a fakulty. Slovenské univerzity a fakulty v Slovenskej republike. Univerzita Šejieho v Komárne, Prešovská univerzita, univerzita Konštatína Filozofa v Nitre. Samozrejme, nie celá, ale sú to fakulty, kde sa vyučuje a neviem, Európske štúdia, maďarský jazyk maďarská kultúra to všetko je podchytené Maďarskou akadémiou vied oficiálne tam sa vytvárajú spolky na základe národnosti takže tam sa to dosť ako už izoluje ďalej takéto e, povedala by som zvláštne zvláštne správanie sa štátnych orgánov a súdov dokonca očeteka, kde príde podnet na OČTK, poviem veľmi všeobecne, a podnet na, ja neviem, iridentistické správanie sa alebo nejakú činnosť, tak si to posunie e, príslušníkovi, e, jak by som to nazvala príslušníkovi, na juh do Komárna alebo do Dunajskej stredy, hej? Kde to istotne, teda Slovák alebo slovenskej národnosti nejaký tam zamestnanec, pracovník alebo vyšetrovateľ nedostane. To sú zaujímavé veci. Iredenta sa v Slovenskej republike podnet na Iredentu sa rieši príslušníkmi národnostnej menšiny Zaujímavé veci. Ďalšie také ohniska, povedala by som to slova, sú gombaseku. To je blízko vás, pán Dragyskyň. Gombasecky letný tábor. To je vyslovene politická záležitosť. Ďalej je to novo vybudovaný kaštiel Rákociho v Borši. Okres Rebišov, myslím. Marcelová, to je okres komárno, Tuším, ale budú... No, no, no, Komarno tuším. Marcelová, kde tiež je tiež vybudované. E, stačí, keď sa tam okolo školy vybudujú sa tam e, nejaké penziony, alebo... A už sa to stane takým, takým ohnízkom, jadrom nejakých, nejakých e, udalostí, kde sa potom stretávajú. Dolné obdokovce, okres Nitra, to vieme, už na viackrát tiež spomínali, to je putnické miesto Esterházyho. Vieme, že Esterházy je menš menšňový politik za prve Československej republiky, ktorý sa pričinil o rozpad, alebo teda snažil sa o rozpad Československá spolupracoval ako agent maďarský. To bolo všetko dokazné, bol právoplatne odsudený. Takže to som len vymenovala také zopár príkladov, takých zopár zo príkladov, je ich viacej len pre tú časovú obmedzenosť. Nevieme tu všetko povedať. Ale sú to na desiatky až stovky a v niektorých prípadoch tisíce príkladov by sme hovoriť. Ho možno ho mohli hovoriť. Ďalej tu mám ešte citáciu pána predsedu vlády Viktora Orbána v prejave 21. stála Maďarská konferencia Analýza národnej politiky. Cezhraničná systémová podpora vybudovaného a posilneného Maďarského inštitucionálneho systému a programov v zahraničí je nepretržitá. Teraz som necitovala, len som to tak interpretovala. Ale teraz citujem. Maďari za hranicami majú právo na autonómiu. Pri úspechu, ktorej sa môžu spolahnúť na podporu vlasti a všetkých spoluobčanov. Medzi nimi aj pôvodné európske menšiny aktívne podporujú iniciatívy zamerané na zabezpečenie jazykovej, kultúrnej a ekonomickej rovnosti Maďarov. Popri posilnení maďarského národnostného inštitucionálneho systému bol jedným z najdôležitejších výsledkov národnostnej politiky za uplynulých 13 rokov vytvorenie silných komunít vo všetkých oblastiach života. koniec citácie a zaujímavé je, že presne túto poslednú vetu povedal aj podpredseda maďarskej vlády Semien inom teda vo svojom prejave takže toto vidno, že teda je tu istá dohoda aby sa teda spoločne postupovalo potom poslankyňa v Európskom parlamente za hnutie my, Hazank, teda hnutie naša vlast Zuzana Bor, Vendek citujem, pri každom rozpade vtedajšia maďarská vláda mala vystúpiť na nejakej úrovni, aj keď nie s nárokom na úpravy hraníc, ani to sa nedá zatajiť, že aj takéto kroky by sa mohli spraviť, ale napríklad zlepšiť situáciu tamojších maďarov, podporovať snahu o autonómiu. To boli také historické momenty, ktoré vtedajšia maďarská vláda nevyužila. Podľa mňa je toto zás taká historická príležitosť, to sa myslí v súvislosti Zakarpacko a vojne teda... E pod podkarpačkej Rusy a v súvislosti s vojnou na Ukrajine podľa mňa je to zase taká historická príležitosť by, ktorú by bolo veľmi hodné využiť a čo najviac z nej vyťažiť koniec citátu takže ešte jedno vyjadrenie tu mám vyjadrenie Jánoša Drábika poradcu predsedu maďarského parlamentného a europarlamentného hnutia naša vlastorocka IHO to je tiež z tej istej strany ktorá spolupracuje v rámci Eurostrany e, z s z z našim politickým hnutím Republika. A citujem, čo podal tento poradca predsedu Torocka Iho. Za správne riešenie by som považoval to, keby sa vrátili viedenské rozhodnutia, poznámka moja, okupácia slovenského juhu Hortyhovským Maďarskom 38-45 viedenský arbitráž, a ďalej je predpoklad, že Trump na to prikývne a je predpoklad, že aj Putin na to prikývne. Čo to môže znamenať? Najnájvýš nejaké nové viedenské rozhodnutie. Jak to mnoho pohrdá, nech pohrdá, som i redentista. Prajem si, aby sa vytvorila spoločná sila v maďarskej spoločnosti, aby tento ťažký problém, ktorý sa volá trianon, aby ho nejakým spôsobom vedela korigovať. Konec citácie. Takže vidíte, že že tu je toľko vyjadrení, ja neviem že aké by som bola predstaviteľom vlády nejakým, ja by už 30 kontroliek blikalo a, a tu sa nič, nič stále nie, sa nedieje, nič. Tak to len na to dokreslenie celej tej politickej situácii, teraz sme v tej oblasti politiky, že ako v podstate je to, čo ste aj vyhovorili, pán Dragínsky, aj vy, pán Pavlík aj v iných relácií, ako sa to všetko pekne naplňa tento proces. Tento, táto koncepcia. Ej, to nie je len tak živelné. To všetko je proste e, prepojené. Ešte tu mám tiež jednu takú vetu, takú myšlienku z tej koncepcie karpatskej vlasti. Členstvo Európskej únii by sa však malo využiť ako príležitosť na reorganizáciu prirodzených regiónov. A berejní v tejto súvislosti napríklad onoho času pred niekoľkými rokmi povedal, že nebude súčasťou menšinovej maďarskej strany Aliancia, keď sa tvorila, ak nebude do programu strany zahrnutá územná autonómia. Takže zase, ak to pekne sa skladá. No máme tu aj konkrétne a teraz už konkrétne príklady, ako sa naplňa táto koncepcia e, karpatskej vlasti, schválená maďarskou vládou do roku 2030 teda. Konkrétne požiadavky zástupcov maďarskej menšiny a ich naplňanie od novej vlády, alebo nových volieb, ako by som to nazvala, čiže teraz v tomto uh, volebné obdobie, rovnaké právomoci, ako majú ostatní splnomocnenci realizované. Dostal pán splnomocnenec menšinovi, rovnaké práva, ešte aj vyššie. Ako som to analyzovala, má, hádam najdlhší text a prevýšuje, hádam všetkých, všetky štatúty splnomocnencov. Ďalej, možnosť predkladať návrhy vláde prostredníctvom premiéra doteraz bolo len cez vedúcich úradu vlády. Realizované. Výbor pre menšiny by sa mohol stať poradným orgánom vlády na čoľ s premiérom. Realizované. Je to Rada vlády pre národnosť menšiny, na ktorej predsedom je pán premiér, predseda vlády, pán Robert Fico a podpredsedom je tento menšinový splnomocníc, pán Horony. Ďalej, komplexný zákon o ochrane menšin. To znamená, ako som hovorila, právne podmienky na vznik autonomie. V súčasnosti úrad vlády pre národnostné, pre národnostné menšiny pripravuje rámcové znenie, to som už hovorila. Ale realizuje sa. Dvojazyčné dopravné tabule, verejný portál, slovensko.sk urýchlenie, urýchlenie taká bola požiadavka, keď sa e, formovala, alebo už vlastne bola formovaná vládna koalícia. E, nedávno bol okolo toho rozruch že sa ide prípravať nie iba teda v maďarskom jazyku, aby to nevyzeralo, že to je iba ako slovensko-maďarské e, znenie, ale ešte v, ruštine, v češtine a, a v rusinčine myslím. Takže sa pripravuje to v rámci využívania IKT technológií, teda ten e-government, -govern, e to je webová stránka pre obce samozprávy, pre rôzne takéto e, administratívne úkony. Takže to je pre celé Slovensko nie iba pre juh. Toto je podstatné tiež. Regionálne, lokálne televízne vysielania nemusí byť povinnosť mať slovenské titulky. Teda nevieme, ako sa, či sa realizuje, nerealizuje, myslím, že sa ešte nerealizovalo. Je to práve preto, aby, nebola, aby bola, bola väčšia pôsobnosť tej propagandy o Veľkom Maďarsku alebo o tej autonómii. Ten zámer je tak priehľadný, že to proste sa nedá. Pre prehliadnúť. A využiť zdroje z Európskej únie na zdvojazyčne nie. Teda toto nevieme tiež, či sa naplňa. Takže vidíte, je toho dosť, aké požiadavky a všetko sa naplňa. Ja ešte možno, že spomeniem, mám tu toho ešte dosťva, aby sme stihli, lebo už hodina aj preč. E, rýchlo teda poviem ja konkrétne príklady. Používanie maďarských štátnych symbolov. Napríklad. Konkrétny príklad. Ale hovorím, že to je len jeden dva príklady za tých, ja neviem. To je, to je už obrovské množstvo, netrúfam si to teraz odhavnúť, kto to vôbec kontroluje, analýzuje, kto sa o to stará. Že vieme, že ako tento príklad, čo chcem povedať, nesvadí obec v okrese, teraz neviem, či Komárnu, alebo Nové zámky tu dole na juhu. Polovica obyvateľstva je slovenská. Je tam umiestnená, to všetko je v režii obce. Je tam Svetoštefánska koruna, veľká, obrovský, e, obrovských rozmerov. Partnerské obce sú e, vyslovene len maďarské. Tak e, to, to, e, ako z, všetko toto, čo realizuje samozpráva, tak e, nie je toto, nepribližuje sa to k tomu naplňaniu tej, tej koncepcie, ktoré, ktorou som hovorila, ešte o ktorej budeme aj v ďalších tých oblastiach hovoriť. Ešte potom, keď vyjde čas, e, poviem aj o tej Sv. Čifanskej korune, že to nie je len nejaká koruna. Na to je doslova zriadený, je to, je to inštitút je to, je to zriadená rada, kde je členom aj prezident, je zákon na to, je presťahovaná do maďarského parlamentu, kde je proste ako relikvia, to proste nie je len, len nejaká koruna. Čiže toto je vyslovene maďarský štátny symbol ako zástava. Ďalej v Dunajskej strede sa niekoľko rokov rokuje pod maďarskou štátnou lajkou. Mestské zastupiteľstvo rokuje. Sice je tam aj Slovenská aj Európskej únie, ale je tam aj maďarská štátna lajka. To porušuje sa predpis, neporušuje to pre všetko jedno. A nič. Absolutne nikto, nikomu to nevadí z kompetentných. A re, e, obnovil sa iridentistický pamätník z lajkov z viedenskej arbitráže. Ten tam sa vlajka ja neviem, pri nejakých oslavách zase sa dáva na požrdia aj to má všetko svoj význam takže je toho, je toho neúrekom ešte by som mohla hovoriť o tom veľa fakticky ale, ale aby sme stíhali všetko tak ideme, poďme ďalej k tej ekonomike a podnikateľskej oblasti e, skúsme si povedať nejaké príklady Možno to tam lepšie vnímate, cítite pán Dragysky na juhu ako pán Pavlík, že ako to v tej podnikateľskej oblasti funguje, či to skutočne máte tam uh, aj slovenské výrobky alebo len... Mm, alebo väčšinou, ako to vnímate, či to som väčšinou maďarské, nejaké produkty. Alebo aj vy, pán Pavlík, môžete povedať, ako sa to u vás deje. Či je tam nejaký dosah, či máte nejaké, nejaké poznatky o tom, či sa to aj u vás tam vyššie dotklo, táto, táto, tento proces. Tento proces sa, ja bývam brezový pod bradlom a tento proces sa sem nedostal. Zatiaľ sa sem nedostal. Zatiaľ. Ale, ale trápi ma to kvôli tomu, že vidím, ako naši politici, už som hovoril, že, že sú zvláštni, keď sa z normálneho Slováka stane politik, tak zabudne na všetko. Prvé, na čo zabudne, je, že je Slovák. Nezabudne na to, že je člen nejakej politickej strany, to je strašne dôležité. Politická strana je na prvom mieste, jeho rodina na druhom mieste, a jeho priatelia a členovia strany sú na treťom mieste. Možno, že medzi tým je nejaký malý rozdiel, ale, ale že by mal slovenské cítenie, ten politik, to je, to je fakt výnimka možno, že len pred voľbami. Po voľbách už na toto to úplne zabudne. Ty, naši politici sú nepoučiteľní. Jednak sú nepoučiteľní kvôli tomu, že neovládajú históriu, nepoznajú skutočne pravdivý dejepis. Príklad môžem povedať, už to tu dneska bolo, tuším, spomenuté, um, košický vládny program. Keď, skončilo, keď skončila druhá svetová vojna a my sme um, kvázi um, prišli na stranu víťazov. Tak v Košickom vládno v Košiciach sa stalo, že s Venešom sa naši politici dohodli, že Slovensko bude viacej menej samostatné, že Slovensko bude rovnocené s Českom. Nebude úplne, teda bude samostatné, bude mať vlastnú armádu, bude mať vlastnú povelovú techniku na vojne bude, no prostě že bude zvrchované to Slovensko v rámci federácie Československej. Tri, tri um, úpravy tam sa dohodli, teda samozrejme v tých Košiciach a potom tri pražské úpravy stačili na to, aby opäť Slovensko bolo v takom istom postavení v Československu, ako bolo ano. na prvej Československej republiky. To 20 rokov vyškoľovania našich politikov nestačili na to, aby si povedali hop, to takto asi nebude. Musíme na to dbať. Nesmieme dovoliť, aby sa niečo zmenilo, pretože budeme zase v takom područí, ako sme boli za prvej Československej republiky, za Prvej Československej republiky a potom za potom, druhej Československej republiky sa budovali, opravovali české pamiatky, hrady, zámky, vybavenia. Budoval sa slovenský ťažký priemysel, ale v Čechách sa to predávalo. A naši politici sa jednoducho nepoučili. A to isté sa deje práve teraz v týchto dňoch, že my darmo tu rozprávame anielský alebo diabolský. Darmo ukazujeme príklady, darmo poukazujeme na minulosť s tým, že tá minulosť nás dobieha a, a budeme zase pripravení o to južné územie. Nikto nebude za to potrestaný, len, len obyvateľia, teda Slováci obyvateľia Slovenskej republiky, Slovenskej národnosti budú za to potrestaní. E, rozpredal sa Celý náš majetok po vzniku samostatného Slovenska, teda druhej Slovenskej republiky, nikto za to nie je zodpovedný. Nikto nebol potrestaný. Taký Zurinda ten, ten rozpráva a chodí po slobode tak, ako chodil predtým, napriek tomu, že je zodpovedný za všetko, čo sa tu predalo. To bol Zurinda. Ale... Pán Pavlík, že to všetko vlastne presne prispieva k tomuto procesu z juhu. Práve táto, no, toto oslovenie. Ja, ja, ja s tým súhlasím. Ale to hovorím, že politici na to vôbec nedbajú. Ministera školstva vôbec nezaujíma, že existuje nejaké maďarské školstvo na južnom Slovensku. Maďarské no. školstvo. To nie je slovenské školstvo. Slováci to platia, ale je to maďarské školstvo. A maďari si vychovávajú mládež Veď teraz pred chvíľou bolo povedané, že, že 7 lebo 12-ročný, lebo ja neviem aký, to bol žiak, keď prišiel k našemu lekárovi, tak matka, matka mu musela prekladať do slovenčiny, čo vlastne je chlapcovi. Veď ako je to možné, to si nikto nevšíma. A slovenčina sa učí ako cudzí jazyk. Ako je možné, že absolvent základnej a strednej školy, to už ani nehovorím, neovládajú jazyk slovenský. Takže Neuči, sme nepoučiteľni a vám taký dojem, že my sa darmo tu snažíme, je to pekné, ale, ale pochybujem, že to bude mať nejaký, nejaký výstup prakticky vo vláde. Môžete napísať aj ministrovi školstva, tak k nemu sa to ani nedostane. No. Tak aké máte vyskúsenosti, pán Dragísky, v tejto ekonomickej podnikateľskej oblasti tam u vás? No tak by som začal, že v 85. to je už 40 rokov, čo som tu zorganizoval 5 rokov viedol medzi podnikov výturnaju futbali v rámci nášho mesta. Poslal som pozvánku do 53 podnikov. Uhadnite, koľko je tu teraz tých podnikov. Ľudia preto na sú kresa početovateľov. Možno ani jednu, ani jednej ruky nepotrebujete na to, aby ste ich spočítali. Všetko je v cudzích rukách. Máme tu 5, Tecko a podobné ridlo, obchody, v ktorých už ani nemá kto kupovať, ale stále sa len toto stavia. Vlastných nepodporujeme, ako chceme, aby tu podnikali alebo aby prosperovali naši ľudia, keď nepodporujeme polnohospodov polnohospodárov. My sme polnohospodársky kraj, nikto nezmení charakter prírody. Potrebujeme vyrábať, bol tu cukrovár, cukrová repa uživila kopu ľudí, náväzne nielen v cukrovare, ale náväzne na družstvách. Tie podniky, ktoré tu boli, či z či všetko možné, pivovar, no kde sú? A potom sa nečudujme, že Polnohospodári donesú lacnejšie zemiaky, aký túto kde tuto z 30 kilometrov z Putnoku alebo zo Šal Šalgotária na zozdu. A tuto predávajú o trochu lacnejšie, možno ani nie ako tie, čo nám dovezú do Teska. A zase tá kvalita tiež asi nie je v tom Tesku a v podobných rejtestoch taká, aká by mala byť. No a potom ďalšia vec. Robili sa kurzy Maďarčiny pre štátnych zamestnancov. No namiesto toho, aby sa vyučovala Slovenčina v základných školách všetkých štátnych školách s maďarským vyučovacím jazykom, tam nie, že sa neučí, tam sa ignoruje Slovenčina. Totálne. E, Pán Dagisky, kde ste hovorili, v jakých podnikoch, že sa robil kurz Maďarčiny pre štátnych zamestnancov? No napríklad zamestnanci Mestského úradu mali možnosť chodiť alebo týchto, ako sa to volá, ten úrad práce tam mali možnosť chodiť na kurz maďarčiny no ale prečo ľudí neučia slovenčinu za tých 35 rokov sme si tu vychovali nezamestnaných a nezamestnateľných najmä z tých, čo sme spomínali že sú cigáni a Rómovia. tí sa všetci hlasia k maďarskej národnosti chodia do maďarských škôl, tzv. maďarských, a nevedia ani čeknúť po slovensky. A rehocú sa nám do oči s Mercedesov, keď si idú pre podporu v nezamestnanosti. Neviem, čo ešte k tomu by som povedal. No mala... Ešte k tomu trianonu sa vrátim. Nebola zrušená, ak sa nemýlim, reciprocita v starostlivosti o menšiny, ktorá bola v trianone dohodnutá. Ale napriek tomu skončila v 60. roku tá starostlivosť za slovenskú menšinu v Maďarsku, pretože slovenské školy sa tam zrušili, lebo Maďari vyhlásili, že každý občan Maďarskej republiky sa cíti občanom Maďarskej republiky a Slovenčinu vlastne ani nepotrebuje. Zatiaľ, čo u nás, títo naši priatelia... Je to naopak. A nechcú cítiť občany Slovenskej republiky. Ale to nie je ja mám veľa kamarátov Maďarovecom som hrával futbal, tam bola prevážna väčšina v mužstve, tu v Rimovskej sobote v Maďari a nepobili sme sa za to, že, že ja som ich nerozumel a nezbili ani ja ich. A no, je to, čo, netreba si robiť zlú krv kvôli tomu, že hovoríme inou rečou, ale je vec to nie práva pre vecou slušnosti a úctvých štátu ovládať jazyk štátu, v ktorom človek žije. Nemôže byť tu v inzeráte, že Maďarčina vítaná. No kto sa potom tam zamestná? To je jasné, nie? No, a kde to bolo, že Maďarčina vítaná? No v inzerátoch, keď je ponúka pracovných miest, tak je napísané Maďarčina vítaná. No ja, ja trošku doplním a upresním a vysvetlím, že Pracoval som teda 8 rokov na tom Žitnom ostrove a obyvatelia Žitného ostrova sú milí, láskaví, pracovití, srdeční. Jediné, čo je rozdiel, že ich politici sú cieľavedomí, na rozdiel od našich politikov, ktorí sú nepoučiteľní a môžem povedať národnostne fakt nevyvinutí. No, bych, ono to aj z toho školstva. Vzáči, ale ale ľudia sú naozaj sú perfektní. Chvíľa mi ich aj trápi, že, že nevedia sa s nami dohovoriť. Ale čo majú robiť, keď majú maďarskú školu, kde Slovenčina sa učí jeden, teda, tak ako cudzí jazyk. Myslím si, že je horší ako cudzí jazyk, lebo, lebo anglištine dávajú dosť veľkú váhu. No i teraz, uh, jak ste hovorili, tá pán tá, tá, tá, tá. ešte chcete povedať niečo, doplniť? Nie, že ja len to opravujem znova, že tá Polenčina sa vôbec neučí v týchto školách. A naozaj máme dobre vzťahy tu s normálnymi Maďarmi, ale stačí, že dvaja, traja takýto vagabundi, ako aj teraz, čo tam začal vyskakovať na tom našom mestskom úrade, i pokazia celé spolunážívanie a to nám naozaj tu netreba, mm, aby sme áno. to začali byť medzi sebou alebo strieľať nebodaj. No veď práve to chcem povedať, že nastala tu trošku iná situácia posun, aj v tých národnostných vzťahoch. Že v podstate, keď teraz ešte som to, neviem, či som to už spomínala, tú Boršu, čo sa tam udialo 23. marca, myslím, to bolo, že nastala tu iná situácia, lebo na tejto politike e, takej tej, e, ktorá už súvisí skutočne s nejakým revizionizmom a iridentov, sa podielajú bežní obyvateľia. A tu do posiaľ nebolo. Ešte stále je, pokiaľ viem, podľa posledných správ, nie je záujem medzi obyvateľstvom maďarskej národnosti o autonómiu. Myslím, že 30% to bolo naposledy. Kdežto, keď sa obnovovala štátnosť v 94. 3. tak tak bola až 60-percentná. To sú zaujímavé, kto vie, že, e, e, že kto to vlastne e, tak vieme, že z juhu, ale či sa nemanipulovalo s týmito údajmi. Ale ak to tak je, aj by som mohla potvrdiť teda, že skutočne, že ľudia jednoducho nemajú dôvod, prečo by teraz mali, e, všetko majú. Aj bez, bez tej autonómie. Všetko majú. Oni viac nepotrebujú, oni nevyužívajú tie menšinové práva. Už nariekam, už predchádzajúci menšinový spodomocníc nariekal, že nevyužíva sa len na to, na to ako málo, percent proste. No ale tak jednoducho to ľudia nevedia tie, neovládajú tie maďarské, uh, tie odborné názvy. Tak to nevyužívajú. Veď kto sa bude teraz bežných obyvateľov učiť nejaké odborné názvy? Darmo to vedia zamestnanci. Takže toto je tu trošku taký, taký konflikt ako zaujímav. Um, no neviem si predstaviť naozaj, že by tu teraz začali, ale veľmi ľahko, viem si predstaviť to, že sa ľahko môže spustiť. A neviem si predstaviť, že naozaj k tomu, že by došlo. Ako za viedenskej arbitráže napríklad. Že sa, že sa skutočne túto, ja to viem zase od svojich starých rodičov z Palárikova, čo sa tam dialo. Tam síce bola slovenská a je slovenská dedina, ale prišli maďarskí vojaci. To boli cudzí, takže tí sa tak nemuseli sporadovať medzi sebou, teda nejako znášať, ale aj ďalších, koľko je tu obci, kde sú e, rôznej národnosti a čo potom tam vznikne? Veď nemáme tu dosť rozdelenú dneska spoločnosť na tých pravých a lavých. A čo potom bude, keď e, bude ešte ďalšie rozdelenie? To, to, to by bola katastrofa. Takže je to, je to a, a ešte tomu chcem toľko povedať, že tá maďarská propaganda, e, ak teda tí aktéry, ktorí za ňou stoja, zistí, že vzhľadom teda, e, k tým požiadavkám, ktoré chcú, že nemajú mandát, že obyvateľstvo to nemá záujem, takú propagandu budú robiť, že obyvateľstvo nakoniec bude mať záujem. Jednoducho ich zmanipulujú tou propagandou. Vieme, že sa to dá, že to ide pod prahové, psychologické a tak ďalej. Takže toto sa to môže stať, keď je, však to som niekde aj zaznamenala, že to... My, takáto myšlienka bola, no keď nie je záujem, tak treba viacej pracovať, na tom aby bol záujem. Takže toto reálne tu hrozí. No a ja ešte poviem k tej podnikateľské obci, aby sme išli ďalej, teda na ďalšie oblasti. Jeden taký, jeden taký citát z toho eh, riaditeľa toho tej výkonnej inštitúcie, to NSKI v skratke Maďarčine ale je to riaditeľstvo pre výskum, strategiu a koordináciu e, v rámci tej ka koncepcie Karp e, karpatskej vlasti alebo kotliny. Tento pán riaditeľ e, povedal, prioritný cieľ vytvorenia a zvýšenie regionálnej a miestnej konkurencie a schopnosti v maďarských komunitách za hranicami, posilnenie hospodárskej autonómie, sebestačnosti a sebazáchoby. Regionálny a miestný kreatívny, autonómny a sebestačný hospodársky rozvoj, vedomý rozvoj e, kvality života, lásky a spoločenských statkov, národná, územná súdržnosť, solidarita, vytváranie sietí. A ešte z tej koncepcie priamo. vízie a možnosti hospodárskeho rozvoja Maďarska a Slovenska je potrebné prepojiť najmä v oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia a zdravotníctva. Ja hovorím len taký výsek z toho, to je veľký materiál hej, aby nevznikol dojem, že tu sa iba na jednom mieste, to je dopodrobná rozpracované aké nástroje, aké prostriedky, aké vzťahy sa budú tvoriť, presne na to sú určené fondy, ľudia program, peniaze, všetko je na to určené hej, len hej, hovorím k tomu taký výňatok a umožniť prepojenie výrobia a predaje medzi slovenskými a maďarskými podnikmi to, je to, na čo som sa pýtala, pán Dragýsky, že či tam vy cítite, že vnímate, že teda je tam... Napríklad ja som zaznamenala, že v niektorých obciach, v niektorých ja, čo som iba zaznamenala, že sú skutočne aj jarmoky, napríklad keď si vezmete, je... už prevažuje maďarský tovar oproti minulým, napríklad jarmokom alebo oproti minulým rokom. No a keď konkrétny príklad... Samozprávy otvorene podporujú maďarské štátne inštitúcie. Napríklad obec Marcelová, okres Komárno a aj ďalšie samozrejme. To bola prvá. Prvá. No, prosím. No. podporujú maďarské ministerstvo zahraničných vecí, e, maďarská vláda, maďarský štátny fond Betlena. Čiže to sú e, tieto obce. To slova tam majú, tie znaky, tie symboly. Maďarské, maďarských ministerstiev bez, bez akéhokoľvek problémov. Takže obec Marcelovu a ďalšie, aj desiatky je, majú tie, tie značky s tými uh, štátnymi uh, znakmi maďarskými, bez problémov. Takže oni do. No ešte si poviem potom príjme k školstvu. Môžeme ísť na dopravu, um, to možno, že budete mať k tiež tomu čo povedať že toto sme už spomínali, v predchádzajúcej citácii som hovorila, že treba prepojiť dopravu medzi Maďarskom a Slovenskom. Myslím, že vy, s vami som hovorila, pán Pavlik, že koľko je mostov cez rieky alebo hraničné, alebo prechody sú to... Uh... Mosty, teda dopravné spojenia, mosty kompy, súčasne je na každom 17. kilometri, ale je potrebné pridať, tú zmenšiť tú vzdialnosť až na 7 kilometrov, iba na 7 kilometrov. A, a to aj sa naplňa, hej. vidíme, že jedno za druhým sa odovzdáva most, hraničný priechod a tak ďalej. No a jedna taká, to je myslím od vás, pán Dragísky, osobná železničná autobusová medzimestská doprava medzi Slovenskom a Maďarskom. Zrovna na 15. marec, Deň Maďarského no, sviatku. Dobre, naplánované všetko. <laughs> po, po, zaznamenali ste toto, túto no, dopravu? No. To, že vy by ste mohli povedať k tomu niečo? No, neviem, ale ako pozerám aj tie autobusy, tak čudné označenie, ako keby tí majiteľia, väčšinou sú to súkromné linky, ani nevedeli, ako sa ano. tie obce volajú. Napríklad Šiatorská Bukovinka, tam je nejaký Šiatorož alebo Šiatorožská takto napísané. To nie sú oficiálne úradné názvy. Platné zemepisné názvy sa majú používať všade a tak sa vlastne vraciame aj k tomu, teraz sa môžeme vrátiť k tomu tabúrovému zákonu. To je taký nezmysel, uh -huh. ktorý vymyslel zase ďalšie nezmysly, lebo keď je tabúrový zákon, že Rožňava je Rožňo, tak potom máme túto Rožňavská ulica v Slovenčine, ale už pod tým je Rožňovúca, tak to predsa nemôže takto byť. Musia sa používať platné zemepičné názvy, to je niečo iné, tabulový zákon. A aj toto by som mal pripomienku, tak Srby, ak ich je 30% v Chorvátsku, tak môžu mať dvojazyčné nejaké tabule. Alebo používať srbský jazyk. Ale u nás sme klesli už, ako som počul od pána Pavlíka, na 10% tak to je trochu nadštandardné. halo Myslíte Myslíte na uh, percentuálne pe, počet? Ano, percentuálne... Okay. No, no dokonca sa čítanie ľudí, že sa nemôžu odstrániť tabule, ak sú tri po sebe nasledujúce sčítania ľudí pod 15% až. Švedy. Áno. No tak to znamená, ano. že to máme na väčšie časy a nikdy inak. No. Dobre je to zabetonované, že sa im podarilo. Ale to odhlasoval no. slovenský parlament. No veď samozrejme, tak lebo vy si na tej šnurke, čo som spomínal, čo mináč vymyslel. No. Tam je ten celý figel, ten pes zakopaný. A ako stále hovorím, alebo aj vám píšem, keď si dopisujeme takto, tak tých, ten paragraf 34 ústavy Slovenskej republiky, keď pán Nečiar tam... <coughs> a pechoril, že treba prijať inakší zákon o jazyku, jazykový zákon, no tak sa prial taký, že právo svojci štátny jazyk. No to je čo za nezmysel? Ja by som rád videl Nemca, alebo nie Nemca, ale niekoho v Nemecku, kto by nevládal štátny jazyk, že a tej kategórie, či piatej, či deviatej by sa cítil v Nemecku. Ani metlú do ruky by mu nedali. A pán Dragísky, bolo takéto prepojenie, ja som teda čítala o tomto prepojení z lučenca Rimavskej soboty do maďarských obcí. Čiže ja hovorím teda, že sa prepoja staré uhorské župy, Novohradská a Gemerská. A teda vy viete o takomto prepojení, že v minulosti ja neviem, za socializmu bolo takéto prepojenie. Chodili autobusy alebo nejaká, nejaká železnica, myslím si, že chodila pôvodne do Maďarska, či nie. Neviem, to muselo byť veľmi dávno. Ja si pamätám len na zájazdy z Maďarska, keď dostali tovar do jednej samovství, kde bol taký ochotný im signalizovať a prišli na salámu a podobné výrobky, ktoré sme mi nedostali potom. Prišiel autobus do obuvy, kúpovej topánky. keď to prišiel vlastné. tovar ale to boli zájazdy maďarské. Neviem, či toto také Takže niečo. Viete, no to si ja naozaj nepamätám, lebo ja som veľmi tak nechodil a ani nikto z nás z rodiny nemal potrebu chodiť tak do Maďarska, že by sme potrebovali tam cestovať. Ani železnica neboli. Železnica, kolaje neboli. No, kolaje boli, ale že ako to fungovalo, viete, za socializmu asi sotva sa takto. Ten, to stále ste potrebovali víza, veď ja som v 66. asi som prvý raz išiel s rodičmi dať do Jugoslávie, som mal 16 rokov a to sme potrebovali aj maďarské víza, tak ja neviem, či tu takto vtedy mal také výnimky, že ako teraz, že cez hraničný stýk blízky, ako to bolo kedysi teraz v nedávnej minulosti, tak pochybujem, že by to takto bolo. To sú zase len výmysly, tak ako tuto ten Mm -hmm. Jelenie mm -hmm. a podobné Hej. Ja len to doplním teda, Ak neviete o tom nič Tak ja len doplním to Že e, vlastne e, Nejaký župa novohradskej župy v Maďarsku Nejaký na, na Andorskúci Povedal Ako keby čítal tú koncepciu Ako keby uvedel na spameť Povedal cieľom Pri odovzda alebo teda pri spustení tejto dopravy. Cieľom spolupráce našich dvoch žup je posilnenie ekonomických, obchodných, spoločenských, turistických a kultúrnych vzťahov. Je to síce pekné, nie však prečo by nie. Ale keby neexistoval, tá, neexistoval táto koncepcia. A posledniec Bansko-Bistrického samozprávneho kraja pán Cyprus povedal, že z menšinovej maďarskej strany Maďarská agencia dnes spolu s vedením župy splnila náš starý slup. Takže mm -hmm. bolo to plánované. Tak, to len Hunter ako chceme príkladoch povedať, že ako sa to vlastne pekne. Samozrejme, že pán Unter tak ten uh, so všetkým súhlasíš, však dobre viete. tam má voličov, najmenej. Prosím? Že tam má najmenej polovicu svojich voličov. Dá no, sa s nimi tak, vyfotografovať tak, tak, tak. na predvolebný plagát, urobím im cesty ano. a tu my môžeme kľúčkovať pomedzi jami na bicykli po týchto našich hornich, horniackých. <kým> Ale hlavne, že je prepojenie s Maďarskom. Pán Pavlík, čo si o tom myslíte? No, ja som povedal svoj názor už niekoľkokrát, že za to môžu naši politici s obmedzenou optikou totálnou neznalosťou a totálnou nepoučiteľnosťou z minulosti. Nepoznajú históriu, nie sú poučiteľní a, a tak strašne úzko vidia tu ten svoj problém, že všetko, čo súvisí treba s, s, s irredentou, to je im... Ja si myslím, že ani mnohí nevedia, čo to je za pojem, čo sa za tým skrýva. Určite vedia, že to není niečo dobré a ak vy začnete vyslovovať takéto slovo ako iridenta, nevedia, čo to znamená, ale vás by určite potrestali, lebo ich to uráža. A, a je to nekonečný príbek, zakiaľ naši si toho vôbec nevšímajú, tak tá maďarská strana ide... A to není ani, ani salámová metoda. To je vyslovený jak uhorský salám, ktorý sa krája na také tenulý linke pásiky, pretože ak by ste ju odkrojili hrubší, tak je nechutný, ale ten tenulý linky pásik tak. tej salámy Každý zhodne. Tej vám tak chutí, že, že to beriete. Ale lenže nakoniec je z toho celá štangla. Viete, po týchto tenulinkých pásikoch za tých 30, Rokov, či koľko sme samostatné Slovensko, tak, tak sa im podarilo urobiť neskutočné výdobitky pre, pre svoj národ, lebo oni sa necítia byť Slovákmi, samozrejme. Oni sa necítia byť ani občanmi Slovenskej republiky. Oni trpia tým, že žijú na Slovensku, pretože sú presvedčení, že žijú v Hornom Uhorsku. A, a to Horné uhorsko majú v tom dejepise, možno, že už v Jasliach to majú. No, s tým súvisia to, čo ste hovorili. do hlavy to majú a naši nepoznajú ani vlastnú históriu. Pravdivú teda tie myslí. Takže my sa tu darmo snažíme nejakú osvetu urobiť, ale, ale podľa mňa bude neskoro. Predsa není mysliteľné, no, aby sa oslavoval, oslavovali alebo robili pri príležitosti trianonu, aby sa uh, robili oslavy Maďari. A žiadalo zrušenie. Je to, je to, je to vlastne kar, hej, uh, je to smútok, ale s tým, že, že veria tomu, že nebude ďaleko doba a všetko sa vráti naspäť a možno, že až, až po Žilinu to, uh, to potiahnu. A na druhej strane máme nepoučiteľné Polsko, pretože pri tej viedenskej arbitráži sa veľmi podobná vec stala aj, aj s Polskom. Tie um, 226 švorcových kilometrov sme stratili um, obce, obci plno. Keby som ich začal čítať, tak um, odoberiem kopec času, ale, ale naozaj tých obcí tam bolo obrovské množstvo. Chodíme nakupovať do jablonky napríklad, teda. Ja nie, toto odtiaľ, ale, ale to prihraničie chodí do Jablonky. Pížne Jablonka, Malá Lipnica, e, Jurgo, Vyšne Šváby, Lapšanka, proste tých obcí tam bolo kopec a to, to zostalo v Poľsku. O, o nejakej slovenskej menšine, tam keby aj Slovák začal rozprávať um, o nejakej slovenskej menšine, tak podľa mňa ho zatvoria v momente. Nikde nie sú menšiny, nikde. Možno, že niekto povie, že pozrite, jak krásne sa žije vo Švajčarsku, ale, ale Švajčarsko to je, to je niečo unikátne a, a nedá sa k tomu prirovnávať absolútne nič. Žiadna menšina neexistuje v Čechách, žiadna menšina v Polsku, žiadna menšina neexistuje v Rakúsku. Nikoho tam ani nenapadne, aby boli dvojazyčné tabule a, a oslavovali sa obyvateľia, alebo občania, alebo hrdinovia, ktorí bojovali proti Rakúsku. Také, také niečo sa nemôže stávať. Je slovenská menšina v Polsku? Slovenská menšina v Polsku je riadená polskou vládou, a pochybujem o tom, že... Však porozprávajte sa s tými ľuďmi, čo žijú v tých obciach, ktoré som teraz menoval. Taká venšina, čo si tam môžu oni dovolovať? Aké majú práv? Mm. A, a zase je to vec našich politikov, pretože naši politici nie sú schopní ani zobrať e, knihy, ktoré sa nám tu kopia v Slovenčine a odnieť z nich do Maďarska a a rozdať to tam medzi obyvateľov, ktorí ešte majú aké také zvyšky slovenského cítenia, to isté v Srbsku, v Rumunsku. Naša Lada sa jednoducho nestará, o nič iné, len o seba. A to je jedno, že či je to ľává, pravá, menšina, väčšina, to je úplne jedno. Oni sa vymenia za 4 roky a pokračujú v tej zlej štátnej, proštátnej politike. My si volíme no, politikov asi. a nevolíme si národohospodárov. Na to. A každá vláda. A, a to sa stále strieda, veď sa pozrite na to, čo sa deje. No, dobre, poďme ďalej. Či chcete ešte, pán Dragysky, k tomuto povedať? Asi nie. Dobre, poďme ďalej, lebo to školstvo, kultúru, aby sme stihli hlavne, lebo to pán Pavlík bude sa vyžívať, že to je jeho téma určite. No Dobre. ja, ak už môžem mať slovo, ja sa nechcem vyžívať, ja len sledujem, ako sa tu pracuje s cigánskou menšinou. Ako tu Dobre, bolo povedané, že časť čas tohto obyvateľstva sa cíti byť urazené, keď sa povie, že sú Rómovia a časť sa cíti byť urazené, keď sa, keď sa povie, že sú cigáni tak je ťažké povedať, že čo. Ale ja si myslím, že, že Cigáni je medzinárodné oslovenie tejto menšiny. V iných jazykoch nikde sa nehovorí, že sú Rómovia. A ako sa s nimi jedná? Za táča, teda do, do toho roku 90, existovala pracovná povinnosť týkala sa každého. Netýkala sa len cigánov, týkala sa pracovná povinnosť každého. Každý musel byť zamestnaný. A ak nebol zamestnaný, tak bol zatvorený. Bol jednoducho postihovaný, kontrolovali námatkovo eh, policajti, tedy SMB, na ulici, občanský preukaz, každý mal v občianskom preukaze eh, pečiatku, kde je zamestnaný. Ak nemal pečiatku, ak nemal zamestnanie, tak ho začali riešiť a musel ísť do zamestnania. To isté sa týkalo aj školy. Škola bola povinná. Diecko muselo chodiť do školy a keď niektoré detko nechodilo do školy, tak tam prišli policajti a dali do poriadku matku aj oca a, a museli ísť do de, deti do školy. Pľudne sa k tomu môžeme vrátiť. My sa tomu nemôžeme vrátiť z toho dôvodu, že vtedy to bolo povinné a teraz je to dobrovoľné to školstvo. Hovoria, treba teda že, do zákona. No, tak, ale pozrite sa, že koľko detí chodí uh, do školy. Pozrite sa, čo uh, sa v tej škole naučia. Pozrite sa, koľko majú vymeškaných hodín. On ide síce do školy, ale uh, na polceste zabúdi a, a tu triedu ani nenajde. Mm. Pán Pavlík, navrhujem, aby sme prešli tieto dve oblasti a potom pôjdeme k školstvu a tam už ešte budeme mať čas tomu hovoriť, dobre? Aby sme povedali príčime, o všetkom. Toto, jasné. Áno, áno. Takže polnospodárstvo, potraviny, voda, orná pôda. Zase citujem z koncepcie karpatskej vlasti. naša vysokokvalitná a rozsiahla orná je strategickým zdrojom na ktorom možno budovať rozmanité prosperujúce ponospodársko-potravinárske hospodárstvo, ktoré je v súlade so životným prostredím, chráni ho a obohácuje miestne komunity ale miestne komunity to sa určite nemyslia Slováci a plán Gabriela Baroša pre ten ich Felvidek nie pre Juch Slovenska pre celé Slovensko, to je veľký omyl, keď si nikto myslí, že Felvidek to je nejaký Juch Slovenska Takže tu tiež Hospodársky rozvoj maďarskej menšiny na Slovensku sa uskutočňuje s cieľom dosiahnuť víziu, ktorá je na európskej úrovni príkladná z hľadiska existencie a sebaorganizácie menšiny a harmonických vzťahov menšiny s väčšinovým národom, teda maďarským a materskou krajinou. Vysoký stupeň sebaorganizácie a harmonické vonkajšie vzťahy spoločenstva zabezpečí prežitie a prosperitu menšiny bez ohľadu na politické procesy alebo dokonca napriek ním. Je to sila úspešného presadzovania záujmov na politickej scéne a pri organizovaní tých prvkov verejnej sféry, ktoré sú mimo kompetencie spoločenstva. Na dosiahnutie cieľa ustanovaných vo vízii sú potrebné všeobecné ciele. Hospodársky prosperujúci Maďari na Slovensku, posilnenie národnej súdržnosti a celomaďarskej spolupráce. Autonómny hospodársky rozvoj založený na miestnom potenciáli. Vytvorenie konkurencie schopného prostredia pre hospodársky rozvoj Maďarov na Slovensku. Rozvoj finančného a podnikateľského prostredia na Južnom Slovensku. Teda na tom Felvideko. Poviem jeden príklad k tomu. E, možno, že poznáte ten program Chlieb pre Maďarov. 15 miliónov pšeničných zrn. Asi ste nepočuli o tom, ale to sa každý rok robí taká zbierka e, zo všetkých tých oblastí kde, by, kde teda, obýva, teda žije maďarská menšina. A polnospodári, teda tí podnikatelia, hlavne zbierajú tieto peničné zrna a potom sa to. Z... Donáša sa na určené miesto v Maďarsku. No a teraz vlastne tento program pokryva celú maďarsku komunitu v Karpatskej kotni s podporou maďarskej vlády. A tak te, teraz napríklad v roku 2022, len v okresoch Rožňová revúca, farmári. Vtedy vyzbierali 1,5 tony pšenice. To sú konkrétne príklady, ak sa do toho ložili, ak to proste pracovali na to, aby vyzbierali to pre, ten, to pre ten chlieb Maďarov, pre ten program. Zber pšenice na juhu Slovenska sa uskutočnil vtedy 27. augusta 2022 a teda doviezlo sa do nejakej tej obce, neviem to ani prečítať, v Maďarsku. Takže to je len jeden z mnohých príkladov, ako, ako sa pracuje. Na tej, na, tom na tej autonómnej polnospodárskej oblasti, ktorú budú držať v rukách menšinoví podnikateľi. A samozrejme, že sú dotovaní. Už v tých programoch sme toľko hovorili. Od narodenia rodiny, školy, deti, žiaci, študenti, keď sa stane podnikateľom, hneď má peniaze na, na začiatok podnikania. Čiže to je vyslovene uzavretý cyklus, to zacyklované. Kompletne nám ich ukradli, keď sa to tak bezme týchto obyvateľov. Samozrejme, keď nehovoríme o tom, že koľky sú e, štátni občania, teda Maďarska, hej, a celý v tom politickom maďarskom procese. Samozrejme, že aj teraz, keď je táto slintačka krývačka, tak prišla pomoc z Maďarska pre juh Slovenska, nejaké dezinfekčné prípravky, neviem, nebola taká masivna, som to neznamenala. Ale už sa vyjadrili, návrhovali e, predstavitelia, že, že aby sa nepostupovalo e, spôsobom ako v Maďarsku. Tak neviem, nie, ja nie som odborník na to, len e, proste už zase, zase sa tu pracuje na tom, hej, keď e, je nejaký problém, tak zase e, automaticky... No viete si predstaviť, že by... Slovensko tam niekde išlo do nejakých uh, obcí v Maďarsku až by tam nejaké dezinfekčné prípravky alebo nejakú pomoc no, neviem, ne, toto nehrozí. Takže máte k tomuto ohľadom ponospodárstva nejaké myšlienky alebo príklady, aby sme išli ďalej pol hodinu do konca relácie. Tak ja by sa na... pokračovali ja bym... s oblastiho zdravotníctva. Všimnite si, ako, ako Maďarská vláda Pracuje s tou nákazou. 50 rokov to tu nebolo a vzniklo to, teda začalo to v Maďarsku. Pri našich hraniciach samozrejme. A naša vláda bojuje proti slintačke a krývačke všetkými možnými spôsobmi, viacej menej úspešne. Ale vôbec ich nenapadlo, že by určili nejaký výbor, alebo nejaký kolektív, alebo skupinu odborníkov, ktorí by zistovali, ako je možné, že z ničoho nič po 50. rokoch tu vznikne niečo také katastrofálne na rozdiel od maďarskej vlády. Maďari na to idú tak, že, že si dali za cieľ zistiť, ako sa to tam dostalo. Takže aj tu je vidieť rozdiel, prístup tej maďarskej mm -hmm. vlády k vlastnému problému a našej vlády k tomu istému problému. My riešime problém, ale, ale príčinu tá nás nezaujíma. A nehovoriac o tom, že koľko hnízk je u nás a koľko maďarsku? Viac je u nás. Myslím, že šest, pokiaľ sa pamätám. A tam sú štiri. Neviem, neviem, ako, ale, ale sú to dôležité miesta a myslím si, že je to opäť chytené to Južné Slovensko kvôli tomu, aby mohli byť tí obyvateľia Južného Slovenska napálení na vládu, pretože vláda im mm. eri, keď im tam vybíja dobytok, o ktorý sa celé roky starali. Takže zase tá, to otočí proti našej vláde a budú nadávať na vládu. Teda nechcem povedať, že neopáženie, ale ale vláda namiesto toho, aby zistovala, odkiaľ to prišlo, čo bol zdroj, tak e, ich to jednoducho nezaujíma. Pán Dragýsky, aký máte na toto pohľad? Na tú slintačku? Áno, napríklad. No neviem, neviem, čo k tomu povedať. Chvála Bohu, sem to ešte neprišlo. Neviem, čo si o tom myslíte, lebo stále sa niečo vymyslí a vidím to tak, že... Je to len dôvod, aby sa mohlo zase zdražovať. Dneska som bol kúpiť cement, čo som v lani kúpil za 3,50. Dneska som kúpil za 9. O, no, no. Ale orná pôda sa tam vykupuje, nie? Alebo je to potraviny, voda. Ako to je s týmto tovarom? Ako to vidíte tam? Tak zatiaľ máme čo je, to je dôležité, ale neviem no. či tu sa to podporí no tieto to je, vlastne podniky. No, nie je jedno isté, že. Ale máme tu nejaký podnik poľnohospodársky, ktorý chvala Bohu, dobre prosperuje, aby som to neporiekol mlikáre nám zrušili, ale zase sa obnovila trochu aspoň niečo. No inak tu nemáme. Sú také malé pekárničky a veľmi to polnohospodárstvo, ktoré by tu mohlo fungovať, nie je také ako by sme si predstavovali ako povedzme bolo kedysi No a že to nie e, viem ako v Dunajskej strede napríklad alebo v okrese Komárno myslím to bolo ako sa tam e, až, až z Maďarska prídu štátni predstavitelia, aby uviedli e, do prevádzky nejaké podniky tam to, myslím, že napríklad takéto či sa to v nejakej oblasti, to bolo konkrétne neviem pekárne alebo čo to bolo takto až ostentatívne, teda verejne takto sa to predstavovalo že sa otvárala nová prevádzka samozrejme to všetko bolo za podporí maďarskej vlády takéto myslím, že či sa tam nedeje hmm. No neviem ja som teraz dosť taký izolovaný penzista tak vám tak neviem v tomto da čo povedať Dobre, vedie, vedie, my máme nejaké správy ale to, to si necháme teraz pre seba. E, poďme ďalej, máme tu ešte zdravotníctvo, školstvo a kultúru. Ešte k zdravotníctvu by som povedala, toľko to ako sme to už som to už vyššie povedala tie citácie z tej koncepcie karpatskej vlasti, že e, vizia možnosti hospodárskeho rozvoja Maďarska a Slovenska je potrebné prepojiť najmä v oblasti energetiky, dopravy, životného prostredia a zdravotníctva. To som už spomínala teda. No a vieme, že keď bol pán prezident na návšteve e, v Komárne tak rokoval aj so, s predstaviteľmi samozprávy a tak ďalej, tak ďalej. No a pokiaľ si pamätám dobre, tak prislúbil, teda, že sa bude nejaké, nejaké prepojenie zdravotníckých služieb medzi slovenským komárnom a maďarským komárnom, že nejaké tam bude podporiť to. To je jedna taká správa, že vidíme, že e, istotne to nebolo, nebolo z hlavy pána prezidenta, ale to bolo ponúknuté zo strany samozprávy a e, samozpráva to má zase s e, veľmi pravdepodobnosťou z tej koncepcie. Lebo tu je jasne. a ešte to aj hlbšie rozpracované, ako som spomínala, to je len jedna fakt, taká vetička, jedna, aby, lebo nemáme na to čas, aby sme to tu rozoberali, a ak, a, akým spôsobom sa bude to zdravotníctvo prepájať. A ešte e, k, tej istej, e, k tomu istému procesu Minulé som zase počula ministra zdravotníctva, ako povedal, že podporí cezhraničné poskytovanie zdravotníckých služieb. Teda e, medzi, myslím, že to bolo tiež Komarno ako Maďarské Slovenske Komarno. No a, a ja teda logicky ma napadla otázka, ako, pre, ako to bude, pre koho to bude to, to, tie zdravotnícke služby, že nejaká, neviem, rýchla záchrana zdravotná služba alebo nemocnice. Tak ako, sa, ako tam pojete, keď nerozumiete? alebo čo nie každý vie po anglicky, tak zase je to také podľa mňa nerovnaký prístup k obyvateľstvu, k, k službám pre obyvateľstvo. Nerovnaký prístup poskytovaní služieb pre obyvateľstvo. To zase nebude. No a práve o to ide, hej? Takže zase, jak nerozumejú, neviem iné na to povedať, oni, predpokladám, že v dobrej viere naši predstavitelia. Áno, veď to má logiku, má to svoje opodstatnenie, Takto, prečo nie, hej? Ale my vieme, aký je túto cieľ. A veľmi to, veľmi to e, s, vidíme, že to súvisí proste. Tak neviem, pán no, Dragický, vy ste v zdravotníctve. Tak, to je asi, to také, fustú. že to je previevanie peňazí z nášho štátneho rozpočtu do rozpočtu iného štátu, lebo Napríklad. Nechápem, prečo práve v Komárne prišli s takou iniciatívou, ve tam v Komárne musí byť okresná nemocnica, to znamená, že všetky služby musia ano. byť zabezpečené. A prečo bude utekať do Komároma? Len preto, že vie po maďarsky a chce podporiť zase niečo koncepčne. To je, to je asi takýto biznis. To by som tak videl. Chápal by som povedzme tuto, kde je Abovce alebo Král, dediny pri hranici a bližšie do. Putnoku alebo do ozdu ako do Rymalskej soboty utekať alebo nebodaj do Rožňavy čo ešte ďalej tak tam by som to ešte pochopil ale v Komárne práve že prišli s takou iniciatívou neviem prečo sme vlastne obmedzili a obmedzujeme stále tie služby namiesto toho aby sme posilňovali nejako kádrovo takýto povedzú pediatry Pediatri no, teraz robia pohotovostnú službu len do 8 a od 8 je, deti chore chodia do nemocnice, kde sú no. jeden lekár a je do, tam do rána, od rána zase ďalej pokračuje. Toto treba vyriešiť, aby sa nám ľudia vrátili zo zahraničia, aby mali prečo sem prísť. Ale že kto už tam raz zakúsil kvalitnú nemocnicu alebo kvalitné služby, ktoré môže on tam poskytovať a za väčšie peniaze. Hlavne to bola príčina asi toho úteku mnohých lekárov. Keď si tak zoberieme, že za tých 35 rokov každý rok skončilo najmenej 500 nových lekárov. A kde sú? Ako môže chýbať 5000 lekárov tu? Prečo sa všetci neušli? Neviem, no je to zložitá. No bude to doplňať ale... asi, takto to budú riešiť, že bude to doplňať doplnené z Maďarska. Ja Aj, to a to je jedna z ja. možností. Ja myslím, z Ukrajiny sa, opäť, Ja si myslím, že sa opäť jedná o, o posilnenie maďarsko-menšinovej spolupatručnosti maďarskej väčšine. Takže ja si myslím, že je to zase politický a nie, nie ekonomický, ale politický podnet. Politická ano. situácia. Maďari si vychovávajú stále tú svoju Venujú, venujú všetky síly tomu, aby sa ľudia maďarskej národnosti na našom území cítili čo najviac Maďarmi. Toto je dôvod. Mm -hmm. Poďme teda ešte, aby sme stihli to školstvo a kultúru, hádam ešte stihneme. Lebo toto bude asi trošku dlhšie, to je také najviditeľnejšie a vlastne školstvo je oblasť, ktorú by sme sa mali najviac zamerať na ktorú by sme som mali najviac zamerať. Prv, vám dám slovo, pán Pavlík, tak eh, poviem aspoň to, ktoré, eh, ktorý inštitút zastrešuje toto prepojenie oblasti školstva medzi Slovenskou a Maďarskom, je to rakocio združenie, hlavne teda tedacio združenie. Kde vlastne, ktoré má na starosti je to Maďarský štátny fond už sme o tom viackrát hovorili tak len zopakujem je zameraný na študentov žiakov a študentov. má takmer 80 centrálnych programov asociácie na každ sa každoročne takmer 80 centrálnych programov asociácie sa každoročne týka viac ako 100 tisíc ľudí najmä mladých ľudí na Slovensku po Maďarsky mali napríklad program hej. Ono to ja som to trošku tak pritiahla za vlasy ale e, v podstate že vo vlasti po maďarsky sa to volalo, no ale to vychádza z toho, že na Slovensku po maďarsky. Majú program výberu maďarskej školy, kde prizývajú učiteľov zo Slovenska a um, poučajú ich, ako majú pôsobiť v tých škôlkach, aby pripravili dieťa do maďarskej školy, menšinovej maďarskej. Sú to spomienkové slavnosti, a rôzne teda hotel, tábor, všetko možné. Teda, to je celý taký obrovské združenie, obrovský počet mladých ľudí sa zúčastňuje a práve veľmi dobre podchytené. Mám tu aj ja príklad, ale povedzte teda pán Pavlik, jak vidíte vy to školstvo, tak skrátke už asi veľmi nestihneme veľa, no ale nejakých 5 minút určite máte. No, ja to školstvo vidím katastrofálne. Jednak eh, deti sa učia také veci, ktoré nepotrebujú. To je prvá vec. A druhá vec je, že školy pripravujú deti pre profesie, ktoré zase nepotrebuje štát. Takže keď skončia, tak buď idú na ďalšie štúdium, alebo si hľadajú úplne niekde mimo svojej oblasti, ktorú študovali zamestanie. No a úplne samostatná kapitola, naozaj samostatná kapitola, o ktorej sa dosť veľa rozpráva, je školstvo, ktoré by malo vychovávať tých mladých cigaňov. Generácia je... Generácia slovenských žiakov je zanedbaná, už tretia, a generácia e, tých cigánskych detí je už štvrtá zanedbaná. A je to, je to kvôli tomu, že neexistuje systém, ktorý by tie deti do tej školy pripravil. E, deti prídu povedzme 6-ročné do prvého ročníka, oni nerozumejú, čo je. Slovenčina, nevedia výklad. Ja si neviem predstaviť takú triedu, kde, kde, kde povedzme trieda má 25 žiakov a tam príde 10 cigánskej osady žiakov, ktorí nevedia, čo je školská lavica, v živote nevideli umývadlo, nevedia poriadne sedieť, nevedia sa sústrediť ani 20 sekúnd a učiteľ to musí všetko zvládnuť. To znamená, že, že ten systém je evidentne zlý. Zači je treba v tom najútlejšom veku, čo sa len začať začne dieťa vnímať a povedzme, že to sú tri roky. Ale ako dostanete dieťa do z, trojročné, do škôlky, teda Ako ho dostanete do tej škôlky. Tuto niekto presadzuje internátne, internátne školy, niekto presadzuje Nejakých, nejakých dobrovoľníkov, ktorí budú chodiť do osady a tam sa venovať tej mládeži. To všetko nie je systémové a to všetko už tu v nejakej forme skúšali a nefungovalo to. Tak práve v týchto dňoch sa tuším na ministerstve školstva a, a v súčinnosti s ombudsmanom pre cigánske otázky riešiš čo s tými deťmi a ja, ja navrhujem systém, ktorý by mohol mať perspektívu, ktorý by určite mal perspektívu a sice je treba s touto menšinou rozprávať jazykom, ktorému rozumejú. Samozrejme, že nebudeme rozprávať o Sokratovi a, a gréckych filozofoch, ale rozumejú tomu, čo, čo majú v ruke práve teraz a rozumejú tomu, čo môžu teraz zužitkovať. Preto si myslím, že by mali byť otvorené škôlky, do ktorých by chodila matka s dieťaťom. Tá matka predsa len aspoň trošku tej slovenčine dá s, s dieťaťom. A prostriedkom matky by učiteľ, pedagóg, pôsobil na, na to trojročné dieťa. Kde by sa naučilo to detsko základné veci, ktoré bude potrebovať neskôr v škôlke, kde by sa zoznámilo so slovenským jazykom, kde by tú slovenčinu dostalo trochu do uší, kde by získalo disciplinovanosť a, a za takúto činnosť tej matky, že by tam s tým dieťaťom bola a venovala sa tomu dieťaťu povedzme tie 4 alebo 5 hodín, by tá matka dostala za každú hodinu 1 euro. Keď by odchádzala končila by to, to vyučovanie, keď by odchádzala, dostala by uh, 5 uh, eur na ruku. Na druhý deň tých 5 eur nie sú žiadne peniaze zo štátneho rozpočtu, to je to, je, uh, to sa nedá ani, ani uh, nikde vykázať. Hej? Mm. Ale predstavte Kovka si, že takýchto detí, takýchto detí by bolo uh, 30 z tej osady. Hej? A už by tí, získali za tie, za tie tri roky, by získali natoľko schopností, že by sa vedeli porozprávať, že by mali predstavu, čo ich v tej škole v prvom ročníku čaká. A v tom prvom ročníku už by samozrejme matka nemusela byť a dalo by sa nadvezovať na tento systém, o ktorom teraz práve rozprávam. Veľa ľudí povie, že, že 5 eur, že žiadne prachy cigáňom, že kto by to dodával, že majú toho dosť, majú všelijaké výnimky, majú všelijaké výhody a majú pozitívne uh, diskriminácie, ale uh, systém je dôležitý. A keď matka nepríde, keď to, to dieťa nepríde do škôlky na druhý deň a nepríde týždeň, tak ten prvý deň, ktorý tam strávilo to detsko vyrušovaním, tak ten, ten prvý deň je úplne zbytočný a treba začať znova. A, ale keď dostane tá matka tých 5 eur, a keby mala dve deti, tak by mala 10 eur, keď by dostala tieto peniaze na konci dňa, tak tomu by rozumela a na druhý deň by sa určite tešila, že dostane zase uh, nejaké peniaze a bude mať hotovosť, pretože tomuto naozaj rozumie. Iný systém nemôže mať úspech. Tak ako 35 rokov veľkej snahy a obrovských peňazí, ktoré sa vložili do tejto komunity, neprinesli vôbec nič, skôr naopak, tak toto by určite neprospelo. No a potom to ďalšie, mohol by som rozprávať o tom, že čo potom s takými deťmi, ktoré by sa dostali do prvého ročníka, zase by to nemohli byť deti brané eh, úplne normálne, pretože takéto deti budú, podľa mňa by mali ovládať eh, rómsku kodifikovanú rómčinu, aby eh, si navzájom rozumeli, lebo každá tá osada má vlastné nárečie a Um, tak to by aspoň vedeli, že patria do nejakej, do nejakej skupiny majú nejakú súdržnosť majú literatúru majú hudobníkov, majú proste všetko a to, toto by sa dozvedeli v tej škole, takže uh, jednak, že by boli nejaké percentá uh, slovenčine účené, uh, nejaké percentá by boli v kodifikovanej romčine a možno, že zo začiatku to by sa videlo, by musela byť nejaká hodina aj v tej ich uh, originál osadnej tom osadnom náreči Jazyku. a škoda škola mohla nejakým spôsobom fungovať a to čo sa hovorí že, že segregované a ja neviem čo tak to je, to je zase taká halus blázon pretože si predstavte že 6 ročné decko príde do triedy nevie čo je mydlo nemá vodu, ne, není poriadne oblečené není učesané neovláda jazyk, nevie sedieť, nie je schopné udržať pozornosť a to si sadne vedľa vašeho dieťaťa, ktoré by sa chcelo učiť. Ani učiteľka to nemôže zvládať, ani, ani to decko sa nič nenaučí. A ani ten, ten malý sigán sa nič nenaučí. Takže žiadna internátna škola. Predstavte si, že by z tej internátnej škole sa tomu malému detsku niečo stalo, že trebárs by spadlo, rozbilo si koleno, alebo, alebo niečo sa mu proste prihodí, tak ten učiteľ podľa mňa by nemohol ani vyliesť von. Však sa pozrite na, na normálne školy, kde, kde bežne učiteľovi žiak kľudne vynadá, ako aj neohrozí na živote. Takže toto riziko nezoberie na seba žiaden učiteľ, ak má trošku zdravého rozumu. Preto si myslím, že je treba, aby tam pôsobila tá matka. No, toto je v absolútne mm -hmm. Pavlík Keď bude viacej času a dáme si tému uh, v Určite sa vrátime tak, k tomu. K tomu vrátime. Ďakujem. Ja len ďakujem za, toto, za tento pohľad, lebo eh, málo kedy hovoríme o tejto problematike, pretože eh, je veľmi prepojená ako eh, s týmto, čo hovoríme o tých slovensko-maďarských vzťahoch. Pretože ak to my neurobíme ako štát teda, tak aby sa cítili aj takéto iné iní príslušníci inej národnosti ako občania Slovenska, tak ich niekto opäť ukradne doslova a pripraví ich na to tak, aby vystúpili proti štátu. Ale tento problém, samozrejme, vidíte, aké to prepojené, netýka sa iba Júhu Pan Pán Dragísky, máte k školstvu nejaké príklady, no, aby sme ešte stihli? Hádam áno, chvíľku kultúru. Krátku, krátku poznámku. Stretol som sa s takou pani učiteľkou, ktorá učí v, ne, v malotrietke, ktorú bugár kedysi že status kôl zachovať a tak ďalej. Čiže maďarské sa zachovali status quo a slovenské už dávno sú no. z Slovensko no. Slovenska. Tá malotriedka bola asi 5 kilometrov od plno organizovanej školy a mala v nej asi 8-9 chigančat. Samozrejme učila ich iba po maďarsky. No a oh. tak prečo sme toto status quo to kopu peniazy z nášho rozpočtu do malotriedok a plnoorganizované školy zývajú prázdnotou tí Maďari, ktorí boli slušnejší alebo chceli aspoň, aby deti niečo z toho vyučovania mali, tak ich vozili 30 kilometrov do okresného mesta. Na toľko asi. No, uh, ja sa nečudujem, že to zostalo a že tam cigančatá učili po maďarsky, pretože z nich vyrastú voliči, ktorí budú ano, voliť, ne? samozrejme, ne, ne. maďarské strany nebudú voliť Slovákov, však o Slovákov nič nevedia, hej? oni sa tam, Slovenské deti sa nenaučia o slovenskej histórii dostatočne takže tie maďarské deti sa naučia tú, tú maďarčinu a naučia sa maďarskú históriu, ktorá o Slovákoch určite pekne nehovorí Dobre, poďme ešte stihneme aspoň dvomi, tromi myšlienkami k tej oblasti kultúry. tam je to asi na, také najviditeľnejšie e, čo sa deje ja poviem ešte jednu takú zaujímavú vetu z tej koncepcie karpatskej vlasti, že miešanie národnosti s väčšinovým obyvateľstvom danej krajiny vedie k zvyšujúcemu sa počtu zmiešaných manželstiev, čo môže viesť k strate identity maďarskej menšiny budúcich generácií. Neviem teda, ako vám, ale mne to tak uh, zaváňa hitlerizmom, že až príliš <laughs> takéto takéto, doslova tak, takéto, no a potom viete, čo sa môže deť v praxi, však to vidíme teda. Máme kopu, kopu príkladov samozrejme aj alebo aj správne sa štátu, keď to tak poviem, vládnych predstaviteľov naprieč celými tými 30 rokmi ne, neprospieva alebo podporuje prirodzene sa vytvára priestor pre naplnenie tejto koncepcie. A to palti aj pre to uznanie tej tzv. goralskej menšiny. Čiže nič. nič uh, Uh, ne, nepodporuje to, proste ide o rozbíjanie slovenského narodu, sme to viackrát ako hovorili, tej jednotnej identity to, to si neviem predstaviť, že by to niekde uh, inde sa takto, takto roztrieštilo tak ja som bola veľmi nemilo prekvapená tohto, takže nebudem už teraz zvoriť k tomu príklady, ale k tej kultúre ešte môžete povedať a potom už by sme išli na, na taký záver, ale každý fakt len aspoň jedno, dve vety, aby sme stihli, už máme len 4 minúty No, ja poviem jednu vetu. A síce účelom je zlikvidovať Slovensko ako štát. Je treba zlikvidovať slovenskú štátnosť. A toto je veľmi dobrá cesta. Čím viacej menšin, čím viacej atomizovať obyvateľstvo, čím viacej zabudnúť na, na výhody, ktoré poskytuje štát svojim občanom, tak tým e, rýchlejšie a jednoduchšie sa e, do Slovenska Tane, ja neviem, rozdelí sa Slovensko medzi Maďarsko, Polskom a možno Česko a všetci budú spokojní. Určite potom už tá maďarská menšina bude spokojná, pretože sa pripojí k maďarskej väčšine. A, a Slovensko ako štát nebude fungovať. veď My si ten štát vôbec neváži. My ho, my ho podceňujeme a poznáme ho len vtedy, keď, keď sú nejaké dávky, náhrady výhody, keď, keď niečo z toho štátu dostávame, ale že by bol niekto ochotný pre ten štát aj skutočne niečo robiť, to, to veľmi pochybujem. A dokiaľ sa to nezme v našom základnom školstve, tak, tak šancu ano. nemáme. Ja k tomu poslednému, čo sme tu zažili ohľadne toho, tej sochy Mateja Hrebendu pre Skližnícov jeho Nepoznám národ, ktorý vo svojom štáte, na svojom vraje zvrchovanom území, nemôže bez problémov postaviť pamätník svojim osobnostiam. Toto by malo byť v kompetencii ministerstva kultúry. Inak sa tu nepohneme nikde. Tu máme symboliku, ktorú som, to by bolo asi veľa, radšej vám to pošlem mailom, lebo je tu symbolika Turula, ktorý mal byť v 97. rozhodnutí KNV odstranený z celého južného Slovenska je tu Saša Petrovič, ktorý bol účastníkom revolúcie, v ktorej prierali do Slovákov vešalých, pamätník Košutovskej revolúcie. Na Cintorín máme, na Cintoríne máme Cochu Michala Tompu z roku 1908, obdobie najkrutejšej maďarizácie a tak ďalej. Áno, úplne súhlasím, bolo to podobne aj so Štúrovým pamätníkom. Ja na záver poviem takú poučnú rozprávku. Ma napadla taká, tá rozprávka o Zlatej priatke, že tak ako si chcel Zlatú priatku na Zlatom fúriku odviesť pod, do podzemia malý mužiček, tak aj naše Slovensko, našu Slovenskú Zlatú priatku sa pokúšajú odviesť na Zlatom fúriku. celým jeho poku pokladom. No vieme, ako to dopadlo, že musela uhádnuť Hanka teda to meno toho mužička, že ak uhádneš moje meno, nechcem ťa, ale ak ho neuhádneš, vezmem ťa. Teda vidím tu veľké prepojenie, žiaľ Bohu, že medzi Slovenskom a touto rozprávkou, teda, že ak Slovensko čo najskôr by malo teda zistiť, o čo tu ide, o aký proces, a teda, že musí sa brániť, aby si tú svoju zlatú priadku teda uchoval aby ju nikto neukradol. Hej? Aby tu nevznikol nejaký, nejaké cudze zo skupenie. Takže to je na záver. Ďakujem veľmi pekne. Dnes s vami boli hostia páni Peter Dragísky a René Pavlík. Do počutia. Do počutia. Reláciu ja, vás prevádzala Margareta Výšna. Ďakujeme za pozornosť a do počutia.